Krähenest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, dann begrüße ich euch mal zur heutigen Vorstandssitzung. Ähm, wir benötigen einen Versammlungsleiter. Ich habe letztes Mal schon. Ungern, weil ich ziemlich starke Kopfschmerzen habe. Und selbst nicht weiß, wie lange ich das aushalte. Na gut, dann mache ich wieder. Super, du machst das doch gut. Danke, Fitz. Ja, bitte. Okay. Ähm, ja, Vorstandssitzung, 17.04., ich stelle fest, wir sind äh, beschlussfähig mit vier Leuten, vier Anwesenden. Entschuldigt abwesend, der Carsten ist krank, ähm, Daniel kommt was später, Jörg kommt auch was später. Dann würde ich sagen, widmen wir uns mal dem letzten Protokoll. Gibt es dazu Redebedarf? Nein, von meiner Seite nicht. Von meiner auch nicht. Aber von meiner Seite... Wir haben das schon mal mit den Tätigkeitsberichten in einem Pad. Da ist eindeutig beschlossen worden, dass der Landesvorstand Tätigkeitsberichte nur noch, noch wirklich stellt und nicht mehr in dem Pad verlinkt oder beziehungsweise in dem Protokoll in dem Pad verlinkt. Wie meinst du das? Ja, der Daniel hat, soweit wie ich das bis vorhin noch gesehen habe, keinen Tätigkeitsbericht abgegeben beziehungsweise den größten Teil in dem Pad abgegeben. Das stimmt, er hat das im Pad verlinkt. Das müssten man dann vielleicht noch reinkopieren. Okay, das nehmen wir mal dann als äh, Korrektur mit. Ähm, ansonsten alles in Ordnung damit. Würden wir dann zur Abstimmung kommen? Dann frage ich mal wieder Reihe um. Hallo Jörg. Hallo. Hallo Jörg. Du bist kaum zu spät. Wir, sind grade, wir haben gerade erst angefangen und sind dabei beim letzten Protokoll. Hast du vielleicht noch Anmerkungen dazu? Nicht, dass ich wüsste. Dann frage ich mal die lieben Vorstandskollegen ab, von oben nach unten. Ich bin dafür. Jörg? Ich enthalte mich. Ralf? Dafür. Steffi? Dafür. Chrissy? Dafür. Damit ist das Protokoll angenommen. Dann kommen wir zu den Vor Vorstandsberichten. Quatsch. Ja, die stehen da teilweise schon. Teilweise werden sie gerade nachgetragen. Ähm, die Berichte zur Statistik Wir haben 6172 gemeldete Mitglieder. Die Kassenbestände sind auch eingetragen. Ja, jetzt wo die Aufzeichnung läuft, hätte ich gerne gewusst, warum vielfach minus 51 Euro gebucht wurde und was mit 300.000 Euro passiert ist, wo die hingegangen sind. Äh, ganz kurz vorab eine kleine Formalie, wenn ihr Fragen habt oder die ins Pet schreibt, bitte mit Namen, weil ich kann es an den Stimmen nicht immer zuordnen und ich finde es auch blöd, wenn da anonyme Fragen irgendwo im Protokoll drinstehen. Danke. Kann ja keiner ins Protokoll. Zu deiner Frage, ähm, vielfach minus 51 Beispiel. Euro, das sind die Rückbuchungen der Lastschriften inklusive Gebühren und 300.000 Euro wurden vom ähm, Girokonto aufs Tagesgeldkonto übertragen. Aber schon vor einigen Wochen. Das Renditekonto. Genau. Beantwortet das deine Frage? Ja. Okay. Hallo Daniel. Wunderschönen guten Abend. Hi Daniel. Wunderschönen guten Abend. Na, Dann kommen wir zu den Wiedervorlagen. Buchhaltung gegen Entgelt an selbstständiges Buchhaltungsbüro. Ähm, Steffi, du wolltest dich da ähm, nochmal schlau machen, kümmern. Kommt noch, ähm, bin ich leider noch nicht zugekommen, weil ich in der ähm, Vorbereitung für die Kassenprüfung sitze. Und da im Moment buche wir. Okay, behalten wir den Antragsstatus vertagt also bei. Bitte. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Ähm, Presseberater 77049, da hat sich gestern was Neues ergeben. Ich habe es unten drunter geschrieben. Also wir hatten ja letztes Mal in der äh, nicht öffentlichen Sitzungsteil mit ähm, Kandidaten und der ÖA gesprochen und äh, sind zum Schluss gekommen, dass wir das nicht tragen möchten. Ähm, jetzt haben wir gestern uns in der Werti getroffen, der Ralf war auch dabei und ähm, da, hatte, da kam nochmal das Thema auf und ähm, der Jens war so ein bisschen der Wortführer und ähm, die Kandidaten möchten den Herrn gern selbst finanzieren und als persönlichen Berater nutzen. Das soll allerdings über den Landesverband passieren und ähm, die sind schon dabei, gerade ein Fundraising ähm, laufen zu lassen. Ist da zufällig jemand der Betroffenen da, die vielleicht auch noch was dazu sagen könnten? Anscheinend nicht. Ralf, vielleicht möchtest du deinen Eindruck noch schildern? Äh, er war im Prinzip, so wie Sitz äh, das gerade geschildert hat, war eine längere Diskussion, wo da der größte Teil der Diskussion sich darum äh, drehte, dass Verständnis äh, Schwierigkeiten waren. Was hat, was äh, soll er überhaupt tun? Der Berater und äh, das wurde dort auch äh, einigermaßen geklärt. Und es war eigentlich eine Bestellungnahme von Jens, dass er das gerne dann halt über äh, Fundraising selbst finanzieren äh, möchte, äh, hat auch mit den äh, Listenkandidaten und äh, telefonisch sich ausgetauscht, so mit den ersten zehn zumindest. Und die wollen das so, wie es äh, gestern der Stand war, äh, tun. Und da war halt nur die Frage, ob man das und wie man das äh, machen kann, dass es über den Landesverband dann läuft. Da war mein Vorschlag, wenn äh, so wie es im Konzept für die Listenkandidaten ausschaut, ähm, die Listenkandidaten sowieso einen persönlichen Betreuerberater äh, benennen können oder sollten, wenn sie dann diesen Herrn äh, benennen, dann würden, wäre das äh, per se erstmal ihr persönlicher Berater. Und äh, wenn sie dann über Spenden an den Landesverband zweckgebunden, das war jetzt so mein Vorschlag, wie man Steffi, korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, wenn man äh, zweckgebunden genau für diese Funktion äh, persönliche Betreuung der Listenkandidaten äh, benennt, dann würde es auch automatisch genau für diesen Zweck nur ausgegeben. Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen, stimmt genau. Ja, gibt es dazu Diskussionsbedarf? Das ist wohl nicht der Fall. Dann würde ich äh, darüber gerne abstimmen, ob wir das so machen wollen. Ich möchte noch was dazu sagen. Und zwar ähm, jetzt vorab, ich werde mich enthalten. Aber nicht aus dem Grund, weil ich dieses Finanzierungsmodell äh, schlecht finde, sondern äh, weil ich äh, persönlich mir kein Bild machen konnte von dem Herrn Bender. und äh, ich äh, Grundsätzlich, das hatte ich auch schon mal äh, vorab und auch in einem Gespräch gestern geäußert, ein Problem äh, darin sehe, dass man von externer Beratung macht. Ich kann es aber verstehen von den Listenkandidaten, deshalb werde ich auch nicht dagegen stimmen, aber ich werde mich enthalten. Die Finanzierungsvariante äh, finde ich in Ordnung. Achso, vielleicht noch dazu, wenn äh, wir das jetzt positiv bescheiden, dann würde ich gerne auch den Jens Alpenbusch, weil der da den Kontakt aufrechterhalten hat, ähm, damit beauftragen, das weiter fortzuführen. Ist das okay? Okay. Dann würde ich da zur Abstimmung kommen. Daniel? Ähm. Ja, Jörg, bitte, Entschuldigung. Ähm, durch diese Beauftragung werden da schon die Kosten ähm, dann irgendwie fällig, oder was? Nee, man möchte das äh, irgendwie so in, in Etappen machen, aber das äh, würde ich dann auch dem, dem Jens überlassen. Also, ich würde halt. Äh, also, wir wissen jetzt, dass er irgendwas kostet, aber jetzt äh, die Beauftragung beschließen, finde ich schwierig. Wenn jetzt äh, wäre. Es gäbe schon Spenden, die dafür sind, das Budget ist da und dann werden ein Antrag, um den für drei Monate dafür zu beauftragen mit den Kosten und die Kosten im Budget, dann hätte ich damit kein Problem. So ist das irgendwie hm, schwammig. Ja, weil wenn wir ihn jetzt beauftragen, fallen die Kosten an, auch wenn die Spenden nicht eingehen. Das ist in der Tat kritisch. Ich stimme dem zu. Gut, dass ihr mir das jetzt vorweggenommen habt. Wie hoch sind die Kosten eigentlich für den? Ich habe da irgendwo von 20.000 gehört. ja. Ja, im Gespräch waren irgendwie 22.000 zuerst. Genau, und da es irgendwie auch nicht drin steht, würde ich sagen, nee. <lacht> ja, oder wir müssen den Antrag entsprechend umändern. Was ich überhaupt blöd finde, weil keiner der zehn Leute heute Abend hier ist, irgendwie. Also was ich weiß, wenn zweckgespundene Spenden eingehen und der Zweck nicht erfüllt werden kann, müssen die Spenden zurücküberwiesen. Also sollten diejenigen spenden und dann einen Antrag stellen, der durch die Spenden am besten gedeckt ist, Und auch den Betrag enthält. Und dann würde ich den sofort ja sagen. Weil wir es ja für nichts anderes ausgeben können, das Geld. Eben. Okay. Das Problem ist aber eben, dass wir ein bisschen in Zeitdruck sind, ne? Ja, das also, können, wir können das ja auch ähm, notfalls im Umlauf beschließen, sobald die Gelder eingegangen sind. Wenn wir allerdings jetzt was beschließen, eine Beauftragung, dann fallen die Kosten definitiv an. Wir können nicht sagen, wir zahlen das nur, wenn die Spenden kommen. Vor das allem ist die Kosten in unbekannter Höhe, weil steht ja nicht drin. Korrekt. Ja, äh, besonders äh, so die Form des Antrages, ähm, das sehe ich genauso. Den, den kann man eigentlich gar nicht beschließen und ähm, der Zeitdruck ist eigentlich nicht da. Wenn wir äh, das Verfahren, ja, dass die äh, Listenkandidaten halt ihn beauftragen äh, wollen, jetzt Spenden sammeln, äh, so verstehen, dann können wir mit den Listenkandidaten oder mit dem Jens als äh, Koordinator der Listenkandidaten, was das Thema angeht, äh, sprechen und sagen, okay, In der Form geht's. Steffi hat auch gesagt, würde funktionieren. Und wenn dann die Spenden fließen, dann können wir, äh, abhängig, wie viele Mittel drin sind, dann eine Beauftragung machen und die kann man, je mehr Mittel da reinkommen, dann wiederum verlängern. Ja. Im Grunde können wir doch dann jetzt quasi diesen Antrag ablehnen und einen neuen Antrag stellen, dass wir, ähm, quasi den Jens damit beauftragen, das rauszuformulieren, das Fundraising zu starten und, äh, ja, und das dann halt weitergeben. Oder? wir tun, ja. Ja. Sprechen ja, von meiner Seite. Nicht. Brauchen wir da einen Beschluss für? Ja, das ist sicher, sicher. Ja, eigentlich, reden, eigentlich ja, können wir machen, aber eigentlich... Der Jens ist gerade dem äh, Mumble beigetreten. Steht an meiner linken Seite. Ja, dann können wir hier reinziehen und das einfach sagen und dann sparen wir uns den anderen nochmal. Der hört uns sogar. Oha. Jens, wir reden gerade über ähm, deinen Antrag. Wo ist er denn? Ah, da. Ähm, wer wer kann es jetzt mal eben kurz zusammenfassen? Ihr seid aber schnell. Ich dachte, ihr macht erst zehn Minuten noch was anderes. Sorry. Nö, Grundsätzlich haben wir dann sofort losgelegt. Was anderes hatten wir nicht. Äh, wir hatten gerade darüber gesprochen, was äh, gestern bei dem Treffen äh, besprochen worden ist. Und äh, ich hatte nochmal äh, erläutert, wie ich mir das vorstellen könnte, dass, wenn ihr spendet, an, zweckgebunden an den Landesverband, genau zweckgebunden für die äh, den persönlichen Berater der Listenkandidaten 1 bis 10 oder was auch immer, also wie ihr es gerade definiert, ähm, dann können wir diese Mittel auch nur zweckgebunden genau dafür einsetzen und können dann, abhängig wie viel Mittel dann da sind, die Beauftragung machen. Es geht jetzt einfach darum, dass wir den ursprünglichen Antrag vom äh, Markus äh, ablehnen wollen, weil der erstens mal den Betrag nicht enthält und zweitens mal auch noch nirgendwo was mit Spenden da drin steht. Ja, genau. Aber wir grundsätzlich eben äh, die Bereitschaft äh, erklären, dass wir äh, das dann so machen wollen, wie wir es besprochen haben. Ja, genau. Es ist ja für alle Beteiligten besser, wenn es äh, tatsächlich über ein zweckgebundenes Spendenkonto des Landesverbands läuft. Äh, sowohl, dass man dann mehr Parteienfinanzierung bekommt, als auch, dass Leute spenden können mit Steuererleichterung und all das. Das wäre sinnvoll, ja. Gut, also reicht äh, die Absichtserklärung von uns. Äh, wie viel sind wir jetzt? Sechsen? Also aus meiner Sicht würde es reichen, wenn ihr sagt, für diesen Zweck ähm, äh, machen wir ein Spenden, äh, also machen wir die Möglichkeit von zweckgebundenen Spenden. Ob das jetzt ein Unterkonto ist, das müsste sicherlich Steffi sagen. Äh, wichtig ist nur, dass die Möglichkeit entsteht, besteht, sozusagen für diesen Zweck eine Spende an den Landesverband zu richten, äh, auf das Konto dann Geld zu überweisen und dass dann klar ist, dass dieser Zweck da genannt wird. Und das würde aus meiner Sicht schon ausreichen, oder? Ja, genau. Ich kann korrigieren, aber ich glaube, zweckgebundene Spenden kannst du immer. Weil wenn der Zweck nicht erfüllt wird oder erfüllt werden kann, muss entweder nachgefragt werden, ob du es auch umwinden um lässt, auf was anderes zu, oder es wird zurücküberwiesen, weil es nicht erfüllt werden kann. Noch spätestens einem Jahr, glaube ich, oder so. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, wofür ich heute da bin. Der Jörg macht das super. Hm. <lacht> also ich würde mal machen, würde man einfach ein Unterkonto jetzt mal einrichten, Steffi, oder was meinst du? Nee, also ein Unterkonto dafür würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Das können wir ruhig aus Landesverbandskonto machen und dann also das ist ja recht übersichtlich. Wir können auch ähm, das, das alte von der GLS noch nehmen, da geht nicht so viel ein, dann ist es dann noch ein bisschen ähm, übersichtlicher. Das ist aber einerlei. Es muss halt ein sprechender Betreff für die Zweckbindung sein, der am besten bei allen gleich ist, damit man es auch schnell zusammenfindet. Also, und natürlich hinten dran die Mitgliedsnummer oder Adresse. Sonst geht keine Zweckbindung. Keine anonyme anonyme Zweckbindung ist schwierig, ja. Ja, und äh, Jens, ich hatte das ja gestern richtig verstanden, dass er im Prinzip äh, jetzt nicht äh, zu Beginn des Auftrages jetzt die 20.000 oder wie viel das sind, äh, be bekommen will, sondern dass das im Prinzip die Aufwände, die dann äh, zeitlich, wie sie anfallen, dann äh, bezahlt bekommt. Genau. Es geht letztlich um eine monatliche Staffelung sozusagen, wie man sich das eben vorstellen kann. Der Gesamtaufwand ist ja im Wesentlichen Fahrtkosten und solche Sachen, die monatlich anfallen und auch so bezahlt würden, dann aus einem Vertrag, den wir schließen wollen, der dann monatliche Dinge enthält und zum Beispiel dann auch für Ende Juni so eine Ausstiegsklausel ermöglicht. Und ähm, wichtig wäre sozusagen nur, dass man ermöglicht, dass wir dafür Spenden einwerben, die dann diesen Zweck haben, dass dann klar ist, schon jedem äh, im Vor also der jetzigen Schatzmeisterin und der zukünftigen, dass das für diesen Zweck dann auch äh, benannt ist. Da würde sicherlich ein Beschluss von euch jetzt insofern helfen, dass dann nicht jemand dann später äh, denkt, ach, das Geld kann ich auch prima für was anderes gebrauchen. Nein, also mit, bei zweckgebundenen Spenden brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Die kann man für gar nichts anderes verwenden. Ähm, Es sei denn, möchte nach danach uns. im Knast landen. Genau. Das möchte aber kaum ein Schatzmeister, glaube ich. Ähm, für uns ist es halt schwierig, ähm, da jetzt was zu beschließen. Insofern, dass wir da eine Beauftragung für den ähm, für diesen Pressemenschen eben schon aussprechen. Weil wir da halt noch keine Spenden bekommen haben, bis dato. Nee, es geht ja gar, ich will gar keine Beauftragung haben, soweit ich das verstanden habe. Genau, so habe ich das jetzt auch verstanden. Äh, ihr sammelt Spenden beziehungsweise es kommen jetzt Spenden zweckgebunden für den persönlichen Berater der Listenkandidaten und äh, sobald die reinkommen und er tätig wird, kann dann äh, monatlich abhängig davon, äh, ob genug Geld da ist oder nicht, dass äh, er bezahlt werden. Genau. Also das heißt, seine Aufwände, seine Abrechnungen macht er dann und werden dann genau von diesen zweckgebundenen Spenden bezahlt. Ähm, nee, nicht ganz, sondern wir werden einen Vertrag machen mit ihm natürlich, das ist ja der wesentliche Punkt, weil ja jetzt der Landesverband keinen Vertrag mit ihm macht, weil dafür bräuchte man ja einen, einen Beschluss oder eine Vereinbarung, sondern ähm, wir werden einen Vertrag machen mit ihm, der dann äh, diese Bedingungen enthält und dieser Vertrag soll bedient werden aus diesem Spendenaufkommen, so ist es. Das heißt, ihr könntet höchstens feststellen, ihr müsst nichts beschließen, ihr könntet höchstens feststellen, äh, dass äh, sozusagen für die Kandidaten, die ihn als ihren Presseberater bestimmen, ähm, ich das organisiere. Das ist aber keine Beauftragung, sondern schlicht oder eine Feststellung, damit das im Protokoll steht, damit es auch andere Leute wissen oder so. So hatte ich mir das gedacht. Ähm, eine Anmerkung zu dem Vertrag. Es ist, Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas schwierig ist, ähm, ein, einen Vertrag zu schließen, wo die Bezahlung aus ähm, Mitteln erfolgen soll, die nicht ähm, zwangsläufig ähm, erfolgen. Also man hat ja keinen Rechtsanspruch auf Spenden, auch wenn alle Listenkandidaten sagen, wir spenden jetzt dafür, wenn die dann eben nicht kommen und der Vertrag geschlossen ist, dann muss das trotzdem ähm, beglichen werden. Richtig. Deswegen werden die Leute, die sozusagen im, äh, mit im Boot sitzen und äh, die sich da untereinander organisieren und der den Vertrag schließt, ähm, wird natürlich äh, dieses wirtschaftliche Risiko in einem gewissen Hinsicht haben. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch dann für Juni eine Ausstiegsklausel. Ja, es ist aber äh, auch aus anderer Sicht problematisch eben spendentechnisch. Wenn man sagt, äh, wir schließen einen, einen verpflichtenden Vertrag, kann man das nicht aufgrund von Spenden tun? Nee, ihr schließt den ja auch gar nicht. Ich schließe den zum Beispiel oder jemand anders. Die Sache ja, ist, wer ja, auch immer das tut, kann das nicht aufgrund von Spenden tun. Nee, das tun sie auch nicht. Im Prinzip, also äh, ich stelle mir das jetzt so vor, äh, die Listenkandidaten schließen einen Vertrag mit jemandem, den sie beauftragen, äh, sie zu betreuen. Ja, Und ähm, die wir äh, sagen, wir Bezahlen die Aufwände, die die Listenkandidaten dafür haben, können sie im Prinzip bei uns in Rechnung stellen, solange das Budget dafür da ist. Und bezahlen tun wir das aus dem Budget, was aus, durch Spenden äh, gedeckt wird. Und wenn da nichts mehr drin ist, dann müssen die Listenkandidaten im Prinzip aus der eigenen Tasche zahlen. Richtig. Der Zweck ist sozusagen die Erfüllung dieses Vertrages im engeren Sinne, so sehe ich das ähnlich. Ja, das Problem ist, wenn man eine Rechtsverbindlichkeit abschließt und sagt hat aus Spenden. Das hat auch was mit der mit der Parteienfinanzierung zu tun. Und, ähm, Nee, das steht in dem Vertrag nicht. Das wird nicht da drin stehen. Gut, das hatte ich nicht so verstanden, dann ist das klar. Okay. Ähm, ist das dann ausreichend besprochen jetzt? Wir haben da jetzt äh, im Protokoll quasi drin stehen, was wir jetzt besprochen haben. Der Vorstand wird zweckgebundene Spenden für den persönlichen Berater der Listenkandidaten annehmen und entsprechend weiterleiten. Jetzt muss wir den Kontakt herstellen. Sobald die Spenden eintreffen, kann eine monatliche Beauftragung ausgesprochen werden und die Bezahlung wird aus diesen Spenden erfolgen. Korrektur von Jens, keine Beauftragung, die Listenkandidaten werden einen Vertrag schließen. Es kann nach Meinung von Jens nur eine Beauftragung erfolgen, die ihn mit der Durchführung beauftragt. Steffi sieht eine Schwierigkeit darin, einen Vertrag aufgrund, ja, und so weiter. Auf jeden Fall ja. haben wir drinstehen, dass äh, wir das dann tun werden. Ja, ja wichtig, wie, wie gesagt, wäre für mich, wenn der Zweck in engeren Sinne dann auch genau diesen Vertrag sozusagen bezeichnet, beziehungsweise dieses Projekt, weil äh, wenn man jetzt schreibt, allgemeines Spendenkonto für zweckgebundene Spenden für Berater von Listenkandidaten, dann äh, sollte das natürlich konkret, so konkret wie möglich sein an der Stelle, weil äh, nichts gegen euch, aber es wird halt ein neuer Vorstand gewählt und der wird sich dann diesen Beschluss halt sicherlich auch nochmal genau angucken. Ja. ja, wenn wir das jetzt beschließen, an der Anfangszeit beschließen sollten, wäre ich aber auch für das schon mal äh, zumindest so, so, ne, zumindest äh, das jetzt ein Betreff für die Überweisung irgendwie festzuhalten, unter dem das laufen soll. Dafür. Genau. Und äh, genau spezifizieren wenn wir das im Prinzip erst, wenn ihr spezifiziert habt, für welche Listenkandidaten dieser Vertrag gilt. Also welche aus diesem Topf äh, dann die Beratungsleistung finanziert bekommen. Nee, das ist meines Erachtens davon unabhängig. Das wäre ja auch viel zu kompliziert. Man kann ja auch einfach zweckgebunden Berater für Listenkandidaten. Alles andere können die Listenkandidaten ja dann definieren. Stimme drei eigentlich, ne? Sehe ich auch so. Also die Zweckbindung. bzw. Ja, okay. der Verwendungszweck sollte dann einfach sein persönlicher Berater der Listenkandidaten. Korrekt. Nach dem ganzen Ickhaken, nach dem ganzen Geschrei jetzt nach dem ganzen Mitschreiben, jetzt bitte ich euch, lehnt den Antrag einfach ab und beschließt dann den neuen Antrag. Ne, ja, es geht ja nichts zum zu äh, beschließen. Wir lehnen diesen Antrag jetzt ab und äh, alles weitere steht im Protokoll. Was heißt, ich möchte das nämlich niemandem meins Herz legen, das abzulehnen, aber ich frage jetzt einfach mal. Äh, Daniel. Ich will, äh, ja, ich, ich lehne den Ab, jetzt trotzdem gleich nochmal vorwärts, gleich abschließend nochmal, trotzdem irgendwie irgendwie fest, festhalten im Protokoll äh, schon mal sch, sch, als, als Absatz, weil äh, weiß ich nicht, Spenden können an das und äh, an das Landesverbandskonto unter dem Betreff bla bla äh, gesendet werden. Einfach damit das schon mal abgesetzt irgendwie zumindest schon mal festgehalten ist. Ja, damit es eindeutig ist und nicht hinter äh, Missverständnisse da wird, ja. Genau, Claudia schreibt jetzt hoffentlich auch Bla-Bla-Bla. Claudia fragt Steffi, welches Konto sie nehmen soll. Okay. Ja, das dann tragen wir das. Ja, oder macht, macht ihr das dann, genau. Sparkasse ist das ja, normal, der Sparkasse nehmen das am einfachsten zu verwalten, ja. Okay, ich füge die Bankverbindung nachher ein, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja, aber ich lehne das selbstständig ab. Um mal mit der Abstimmung weiterzumachen. Damit Claudia gleichzeitig mehrere Sachen schreiben muss. Okay, ich lehne es auch ab. Jörg? Ablehnen. Ralf? Ich lehne es auch ab. Steffi? Ebenfalls abgelehnt. Chrissy? Auch ablehnen. Einstimmig abgelehnt. Okay, gut. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Uh, Mumble Server NRW. Ist das auch ein vertagter Antrag? Es geht um 76844. Lieber NRW-Vorstand, hiermit stelle ich folgenden Antrag an den Landesvorstand für die nächste Sitzung. Den hatten wir über, äh, überwiesen an die AG. Ja, genau, ich und ich habe jetzt auch nochmal als sonstiges reingepackt, ähm, weil wir den letzten Jahr eigentlich behandeln wollten. Ja, Claudia? Ich wollte nur sagen, da, mir leitet das weiter mit der Bitte um Rückmeldung, deswegen steht er nochmal auf der TU. Nee, ist doch super, weil wir den letzten Mal vergessen haben und die Rückmeldung von der AG-Technik schon erfolgte. Ich suche die euch, äh, ich suche die kurz mal aus. Super. Wobei ich das jetzt an sich trotzdem unter äh, Sonstiges behandelt hätte, weil das auch so ein Ding ist, was wir jetzt eigentlich nicht bestimmen oder abstimmen können, erstmal. Was erstmal Sache ist, die man durchsprechen müsste. Okay, wollen wir das jetzt dann vertagen? Äh, Quatsch, ein paar, ein paar Minuten verschieben, bis äh, Daniel das Ticket gefunden hat. Oder soll ich es eben unter Sonstiges packen und immer zum Schluss? Packe pack's unter Sonstiges. Weil wie, wie war jetzt die ganze rechte Verteilung oder wer jetzt was zuständig sein könnte im Mumble oder wie wir das weiter behandeln sollen und etc. etc. Das ist jetzt auch nichts, was wir jetzt irgendwie, glaube ich in den nächsten ein zwei Wochen wirklich sinnvoll durch und durchdenken nochmal und können oder mit allen Beteiligten nochmal reden können. Und das müssen wir auf Zauber drauf haben, aber gesagt, sollte erstmal alles mal durchgesprochen werden. Okay, dann sind wir mit den vertagten Anträgen durch. Kommen wir zum Themenbereich Allgemeines. Anträge an den Landesvorstand, äh, Finanzantrag, äh, Nummer 77916, Antrag auf Spende, Flaschenpost, Kompass, Kaperbrief. Antragsteller Clara Jongen, ist sie da? Oder ist sonst jemand da, der den Antrag vorstellen will? Chrissy vielleicht? Wenn Chrissy nicht macht, mache ich. Mir ist egal. Chrissy, willst du? Ja, mach du ruhig. Die Brandenburger hatten das Problem, dass sie Finanzprobleme haben, um die gedruckte Variante der Flaschenpost für einen Wahlkampf Ähm, zu bekommen. Und ich habe gesagt, die sollen einfach mal bei euch nachfragen, weil wir ja irgendwie dieses Kontingente haben zum Thema ähm, Helfen andere Bundesländer, tralala. Und daraufhin hatte die Anke Domscheit-Berg, die das ganze Ding getwittert hatte, das, den Tweet einfach an den Vorstand Brandenburg weitergehauen, das ist die Klara, und die jetzt den Antrag gestellt, damit die da Materialzeug für den Wahlkampf kriegen. Wie ihr das jetzt regelt, weiß ich nicht. Ob ihr das als Spende regelt von NRW aus oder als Kredit oder Darlehen, keine Ahnung. Aber die brauchen da auf jeden Fall Hilfe in Brandenburg. Also die haben gesagt, mit Spende funktioniert im Moment nicht, weil die nicht wissen, wie die das irgendwie, zu, also äh, Darlehen, weil sie nicht wissen, wie sie das zurückzahlen sollen. Und äh, von daher würde ich gerne nochmal darüber sprechen, ob wir halt bei solchen Sachen nicht, äh, ja, meine, vielleicht auch trotzdem doch mal was spenden können. Hätte ich jetzt auch in den Raum gestellt. Also bei kleineren, in Anführungszeichen kleineren Beträgen äh, würde ich, können wir da auch ruhig Einzelfallabwägungen drauf machen, ob wir nicht quasi für, für die anderen Bundesländer einfach was bestellen, wenn was anfällt. Nur diese großen Pauschalbudgets, die würde ich halt weiterhin als zinsloses Darlehen nur vergeben wollen, aber bei sowas äh, könnte ich durchaus auch mal einsehen, äh, das ist einsehen. Äh, da auf jeden Fall von unserer Seite aus sowas zu geben. Was wäre denn diese Summe X? Also die Anker hatte gibt hat, die Piraten in äh, wollen halt Also für, für 1.000 Stück bezahlt man 280 Euro und ähm, also ich würde halt sagen, mindestens 280 Euro, damit sie halt schon mal 1.000 Stück haben und das ist ja auch schon mal ziemlich viel. Aber 1.000 Stück für Brandenburg ist ziemlich wenig, würde ich sagen. Von mir aus auch mehr, aber das ist halt so das, was sie in ihrem Tweet schrieb, dass 280 Euro dann halt das sind. Wenn wir mehr geben wollen, ist es natürlich schön. Ich denke, die freuen sich über egal wie viel. Also ich... Also, ja, Brandenburg hat nur 200 Millionen Einwohner. Ich habe gerade mal geguckt, was so in der Relation ist. Also wir ja normal für eine Printausgabe 15.000 bestellen, dann sollten die irgendwie, weiß ich nicht, zwei, 200.000, wäre so in derselben Größenordnung, den Also ich äh, habe da zwei Bedenken, die ich da einbringen möchte. Erstens mal ähm, eigentlich unser Landesbudget für unser Land Und zum anderen, wir haben übernächste Woche den Landesparteitag, wo wir auch den Länderfinanzausgleich beschließen. Gibt es da irgendwie eine Deadline zu dieser Bestellung für die, für die Kompasse, Flaschenposse? Habe ich jetzt ernsthaft verstanden, dass du gesagt hast, wir werden den Landes Länderfinanzausgleich beschließen? Habe ich mir ja, hat er gehört. gesagt. <lacht> Nein, okay, wir werden darüber abstimmen, ob der beschlossen wird. Also es dauert ja dann halt trotzdem noch was, bis das Geld dann da ist. Und ich weiß nicht, ob Brandenburg dann äh, trotzdem so viel Geld hat, dass man denen dann nicht trotzdem noch helfen könnte. Und der, die Flaschenpost hat Frist bis zum 20. Können wir, müssen, müssen wir das überhaupt so als ausgegeben machen? Können wir nicht einfach sagen, wir bestellen, weiß ich nicht, nochmal 20.0 und schicken das einfach dahin? Ich hatte eh ähm, für uns irgendwo einen Antrag noch reingestellt, dass ich auch welche bestellen wollte. Insofern, ähm. Können wir da vielleicht welche zupacken? Ich fände das auch gut, wenn man halt einfach denen dann die Flaschenpests bestellt. Ja, das wäre ja sogar praktisch, weil ähm, ich weiß nicht, wie schnell werden die dann geliefert, ähm, weil nächstes Wochenende ist ja quasi in Potsdam ein Treffen, aber das wird so eng ne? Ja, Bestellende ist am 20., also nächste Woche Dienstag. Ich weiß, äh, nächste Woche, Diese Woche Samstag. So ein Quatsch. Ähm, bis wann der P-Shop dann liefern kann, das weiß ich nicht wobei man natürlich auch verschiedene Lieferadressen angeben kann mit Sicherheit. Ja, dann würde ich das einfach äh, mal weiter runterschieben zu dem anderen Antrag von dir, oder? Ja, aber wir können hier jetzt grundsätzlich mal äh, beschließen, dass wir 1.000, 1000 äh, Komp äh, nicht Kompasse, sondern, äh, was war das jetzt? Das war die Flaschenpost äh, für Brandenburg mitbestellen. sollen wir 1.000 oder sagen wir 2.000? Ich würde schon mindestens zwei, wenn nicht zweieinhalb, Ach Komm, oder selbst drei. Ich hab also so so in der Sache, geht es ja auch wieder an die 1000 Euro, aber so prinzipiell habe ich damit ja kein Problem, weil es immer zweckgebunden ne den anderen f irgendwie so runter die Arme zu greifen. Ja, dann lass uns da sagen, bis zu 3000 und die Brandenburger sollen sagen, wie viel sie genau brauchen, weil es äh, macht ja auch keinen Sinn, wenn die äh, sagen, die kriegen wir überhaupt nicht unter Volk. Okay, ich habe zwar mal in Brandenburg gewohnt und da ist echt Knüste, aber ähm, bis 3000 und dann soll ich es selber sagen, finde ich gut. Ähm, zu der Flaschenpost ähm, habe ich jetzt dann noch eine Frage. Also für mich war das so zu internen Zwecken gedacht, also nicht zum, zum Flyern oder zum Verteilen, sondern äh, so als Mitgliederzeitschrift. Habe ich da irgendwas fehlinterpretiert? So sagte man mir das zumindest auf der Marina Kassel. Im Prinzip ja. Also ich glaube, wir haben die aber auch schon verteilt. Ja, eben. Also wir auch. Da stehen doch kluge Sachen drin. Warum sollte man das denn nicht verteilen? Nein, es ging jetzt weniger um, dass das äh, sollte oder sollte nicht, sondern ich hatte das für uns als intern äh, erachtet und äh, hätte jetzt für uns in NRW für den LPT einfach mal tausend Stück bestellt, um die auf dem LPT an unsere Mitglieder direkt zu verteilen. Ihr habt die Flaschenpost verteilt? Nein, noch nicht. Wollte ich gerade sagen, da gibt es auch die erste Printausgabe. Davor gab es ja nicht auf Print. Was wolltet ihr denn da verteilt gehabt haben? PDFs? Oh, dann habe ich das verwechselt. Da meine ich den Kompass. Das, das kann man auch. nicht. Stimmt, Kompass, der Kompass waren die 50.000, die wir bestellt hatten, ne? Ja. Aber Ich, ja, das ich, grad, war, das war, ja. ich lese aber gerade drüben links, äh, Gefi und meinte, dass sich auch zum Verteilen eignen würde und schreibe ich es im Sprechen. Nur zum Überlegen, nicht, dass die sich auch vertan haben und auch den Kompass meinen. Vielleicht einfach sagen, wir helfen und dann nochmal nachfragen, was sie haben wollen genau. Also ich weiß auf jeden Fall, irgendjemand hatte gesagt, äh, äh, dass, äh, dass ja der, die Flaschenpost ja eher eine Mitgliedszeitung ist und deswegen sehr interessant ist, dass hinten drauf ein Mitgliedsantrag ist. Das ist in der Tat dann etwas spannend, ja. Das habe ich auch schon gefragt, ja. Gut, aber wenn wir diese diese Bezifferung bis 3.000 äh, dann nehmen, dann äh, können die Banden ja immer noch sagen, um Gottes Willen, wir haben doch nur x Mitglieder, wir brauchen auch nur x Zeitungen. Also von daher äh, ist das okay. Aber, aber im Antrag steht ja auch auf Spende, obwohl ich Spende ja sowieso dann immer den falschen Begriff finde, Flaschenpost, Kompass, Kaperbrief. Also Kompass und Kaperbrief ist ja etwas zum Verteilen und Flaschenpost für intern verteilen. Theoretisch. Gibt den Jungs doch einfach 280 Euro und dann sollt ihr ja mitbestellen, was sie wollen. Da braucht ihr euch da am Ende keinen Kopf drum machen. Ja, äh, äh, Der Preis sinkt äh, ja unter Umständen auch wieder, wenn wir jetzt noch mehrere Sachen bestellen. Dann kostet es äh, nicht mehr 280 für 1000, dann wird wieder günstiger. Ich denke, es ist dann leicht, sich da kurz zu schließen, wie viel die jetzt brauchen und von welchem. Genau, und dann können wir ja den Rest im Umlauf machen. Ja, wir hatten das, da das Angereich aus Brandenburg. Clara ja, hat das getwittert, dass sie sich keine Flaschenpost leisten können. Und dann habe ich mit dem Schreibreform dahin getwittert, dass wir doch vielleicht helfen können und dass sie einen Antrag schreiben sollen. Und dann haben die einen Antrag an uns gestellt. Wer ja, ist jetzt die TM? Clara aus der Österreich. Ah, Ach ja, ja, ja, ja, super. Habe ich doch eben schon gesagt. Ja, ich, das ist irgendwie hier, ist bei mir, kennst du doch. Ich habe tolle Technik, die immer scheiße macht. Okay, aber ähm, da wir ja sowieso irgendwie in dem Text stehen haben, dass eine Summe X be benötigt wird, äh, würde ich sagen, wir machen da tatsächlich für diese 280, das ist eigentlich Quatsch, das ist viel zu wenig, 1000 Euro, würde ich sagen. Ich hätte es nämlich gesagt, lass das erstmal kurz dahinschieben hinschieben, ich, äh, guck, guck mal, ob du die angefiltert bekommst, vielleicht kommt die Kanäle die kurzfristig mal hier reinkommen, wir können das dann direkt kurz mal besprechen. Ja, dann können wir das mit in unseren Antrag für die äh, Flaschenpost unter Umständen reinpacken, finde ich gut. Ich höre das hier mal an, oder guck's mal? Ja. Claudia, schiebst das zu meinem Antrag? Ja. Yep. Gut, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Stopp mal eben. Ja. Steffi, hast du mal gerade eine Zeile für mich? Nee, keine Ahnung, hatte ich in die Sitzungskommission gestellt. Gestern, oder vor, ja, irgendwie sowas. Vor deiner deiner E-Mail, glaube ich. Wie gesagt, ich hatte nur 1000 Stück beantragt. Kann man da jetzt auch eben... Können wir weiterhauen? Äh, nö. Ich suche gerade äh, den Also ich finde es zumindest auch nicht. Doch, äh, echt? Der nächste. Stimmt. Ja, äh, genau, dann geht's da ja quasi direkt schon drum. Sollen wir den dann behandeln jetzt? 78032, Printausgabe, Flaschenpost Nummer 1. Ja, macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn wir noch warten wollen, ob da jemand kommt. Um entsprechend die Stückzahl anzupassen. Okay. Dann überspringen wir das mal, äh, schieben es auch nach hinten und kommen an den nächsten Antrag. Jawohl. Anträge an den Landesvorstand. Finanzantrag. KMV, RBK am 4.5.2013. Nachtrag. Antragsteller Jürgen Pirat, bist du da? Augenscheinlich nicht. Ähm, Antrag an beides Schreiben der Stadt Rösrath zur Anmietung des Bürgersaals am 4.5.2013 In eurer Vorstandssitzung ist mein Antrag mit Ticket Nummer 75772 genehmigt worden. Ich bin von 70 Euro Miete und 50 Euro Reinigungspauschale ausgegangen. Der Mietzins beträgt aber 140 Euro. Sie schreiben der Stadt Rösrat. Ich bitte um Übernahme des neuen Mietzins. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Ich habe mal eine Frage, ist die andere jetzt oder? eigentlich auf 140 plus Reinigungskosten oder 140 gesamt? 140 plus Reinigungskosten würde ich daraus verstehen, weil es geht ja um den reinen Mietzins von 140. Das sind so eh lokale Gelder, ne? Ja, ja. für mich sind das auch VKV-Gelder. Da fehlen nur Ja, laut äh, dem Dokument sind es der Mietzins 140 und Reinigungskosten für die Reinigung nach der Veranstaltung wird Ihnen gesondert zugestellt. Frage mich aber, warum äh, hat man vorher irgendwie ist man vorher von der Hälfte ausgegangen, das verstehe ich nicht. Äh, kann ich dir eben kurz vorlesen. In der Entgelt und Benutzungsregelung für die öffentliche Begegnungsstätte, Städte, Hoffnungstal, Bürgersaal, Hauptstraße, ist Festsetzung von 70 für ortsansässige Vereine, Institutionen und Parteien der Stadt Ruesrat da es sich bei ihrer Veranstaltung am 5. und eine überregionale Veranstaltung des Rheinisch-Bergischen Kreises handelt, betragen die Nutzungsgebühren 140 Euro. Das heißt, er hat in die falsche Spalte geschaut. Achso, verstehe, ja. Ja, er hilft ja nichts. Ja, aber die Unterstützer sollte trotzdem noch nachliefern. Das stimmt. Ist dann eine Deadline für die Zahlung? Nö, also zumindest nicht in dem Anschreiben. Okay, dann okay. würde ich das einfach äh, nochmal an Claudia übergeben, mit der Bitte, nochmal um die Unterstützer äh, zurückzuschreiben und dann nehmen wir es in Umlauf. Jo, ist okay. Dankeschön. Okay, nächster Antrag. Christian Gebel, Videokamera für Fachvorträge 78073. Christian, bist du da? Nee, der Christian ist nicht da, hat mich aber gebeten, in seiner Vertretung das vorzustellen. Dann bitte. Äh, es geht um drei Veranstaltungen in Mönchen-Gladbach, Essen und Paderborn. Da sind äh, verschiedene Themen. Die von Vortragenden äh, in Vortrag, Workshop-Art äh, vorgestellt werden und die sollen mitgezeichnet werden auf Video, damit man die äh, ähnlichen Mumble möglichst vielen Piraten zur Verfügung stellen kann. Der Huhu-Wutze würde die Bedienung übernehmen. Der ist wohl sachkundig, um äh, das gebärden zu können, er arbeitet es Öfteren mit dem Equipment, zum Beispiel fürs Mest und äh, Äh, garantiert, dass das ganze Equipment in äh, einwandfreien Zustand nach der Nutzung zum LPT auch wieder zur Verfügung steht. Ist der Ansgar da? kann man das anstatt dem Ansgar machen, wenn er jetzt nicht da sein sollte. Also ich sehe den unten, aber er redet anscheinend nicht oder so. Ja, das meinte ich. Dann mach das mal. Also wir stecken ja in der Vorbereitung für den Landesparteitag. Und soweit ich informiert bin, ist in der nächsten Woche die elektronische Überprüfung der Geräte, wo auch wohl die Kameras drunter fallen. Richtig. Deswegen ist das ein bisschen schlecht zu den Terminen, da die Kamera auszuleihen. Zumindest ohne dass Anska sein Okay gibt. Was eigentlich die eigentliche Frage beantwortet, wir haben ja irgendwie Kameras, ne? Ja, haben wir. Ja, habt das ist sogar beschlossen. Genau, und unten hat, glaube ich, Ansgar noch einen Antrag, der sagte, äh, Auf eine Anschaffung einer weiteren Kamera soll er vorerst verzichtet werden oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen, wir haben zwei, oder? Ja, meines Wissens noch. müssten es zwei sein. Gut, aber wie auch immer, das kollidiert mit der technischen Prüfung, die wir zwingend machen müssen, damit wir das Equipment auf dem LPT äh, laufen lassen können. Genau, und da muss geklärt werden, ob die am 23. schon geprüft ist, also eine der Kameras, so dass die dann am 23. ausgegeben werden könnte. Die Prüfung findet, wenn ich es richtig verstanden habe, in Düsseldorf in der Berti statt. Wolf, aber ich kann noch was anderes machen. Wir haben hier in Soest ebenfalls für ähm, für unseren Thekencast Kameras angeschafft. Vielleicht spreche ich da mal mit dem Jens oder mit dem Ali. Die haben äh, da die Herrschaft drüber und könnten das euch zur Verfügung stellen. Ja. Alles willkommen. Also es geht wohl eher darum, dass bei uns das Equipment nicht äh, verfügbar ist, dass wir es aufzeichnen könnten, wir das auch nicht so kurzfristig beschaffen können. Also von daher, wenn A, ein grundsätzliches Einverständnis da wäre, vorausgesetzt, äh, das beeinflusst oder beeinträchtigt die Prüfung nicht, das bereitzustellen, wäre das schon mal das eine, könnte nämlich... Äh, Uh, der wurzel das uh, direkt abstimmen, Möglichkeit zwei und uh, da sage ich mal herzlichen Dank, uh, dass das ebenfalls uh, uh, noch eine Möglichkeit ist, dass wir das uh, direkt mit dem wer was, den du gerade genannt hattest, wenn der bei dir im Kreis sich darum kümmert, uh, dass es das da abgestimmt wird. Wichtig wäre halt gern. nur, dass wir es aufzeichnen können und uh, dann halt möglichst viele Leute davon was haben und nicht nur die, die zufällig jetzt gerade in... München, Gladbach, essen oder Baderborn vor Ort sein können. Also Jens und Ali, also hier meine Kreisleute, die triggere ich auf jeden Fall an und ansonsten ist der Buben ja noch gerade im Sprechen. Ähm, Entschuldigung, ich war gerade weg. Worum geht's? Um Kameras, die ähm, ausgeliehen werden müssten äh, am 23., 24., 25. oder auch nicht. Ja, wie, also bis auf diese diese ominöse Elektroprüfung, die die machen müssen, äh, wenn wir das diese Woche noch hinbekommen, meinetwegen gerne. Ich weiß bloß nicht, die, die eine ist hier, die andere ist im Landtag eingeschlossen. Ähm, ich habe keine Fahrmöglichkeiten, die in den Berti zu kriegen. Ähm, ja. Und ich bräuchte sie halt äh, auf jeden Fall an einem Freitag für den LPT wieder. Also letzteres kann ich eindeutig zusagen. Also wenn das jetzt die Prüfung nicht beeinträchtigt, dann wäre das die Möglichkeit. Und ich denke mal, wir werden so irgendwo hinkriegen, das in Düsseldorf abgeholt zu bekommen. münchen ist ja nicht so weit weg. Also, soweit ich weiß, fängt die Prüfung nächsten Montag oder Dienstag an und geht die Geräte durch. Ja, das... Okay, das wäre natürlich sehr eng. Also, meine letzte Info war, der Ahnt wollte damit schon auf morgen beginnen. Ich würde aber, wenn es die Möglichkeit über Soest gibt, einfach aus äh, Logistikgründen macht Soest. Wenn das nicht klappt, okay, aber... Okay, ich kümmere mich hier in Soost drum. Gut, dann würde ich einfach vorschlagen, der direkte Weg... Äh, per Twitter oder Mail an den Christian und an den äh, Wutze und äh, ihr tauscht euch untereinander auf und dann kriegen wir das schon irgendwie geregelt, richtig? Ja, genau so machen wir es. Hört sich gut an. Gut, ziehst du den Antrag damit zurück? Ich möchte den gerne abweisen. Ja, also okay, wir ziehen aber. den Antrag zurück, weil ich meine, Equipment zu leihen, was nicht geht, äh, wegen der elektrischen Prüfung äh, zum LPT, Äh, wäre ja albern, das aufrechtzuerhalten. Und äh, es gibt ja eine Lösung, die gerade der Sven äh, skizziert hat. Ich würde den gern trotzdem abweisen, weil ich möchte keine Inventarverwaltung über Mitglieds äh, Vorstandsanträge machen. Plus eins. Das ist da, wenn man was Sinnvolles macht, dann hat das äh, zur Verfügung zu stehen, wenn nicht irgendwas anderes dagegen spricht. Punkt. Dazu möchte ich keine Anträge abnicken. Deswegen möchte ich das gerne abweisen. Wenn der Antragsteller Antrag. einen Antrag zurückzieht, könnt ihr darüber nicht mehr abstimmen. Wir stimmen ja auch nicht drüber ab. Ich wollte nur mal deutlich machen, dass äh, Sachen, die selbstverständlich sein sollten, nicht äh, als Antrag äh, kommen sollten, sondern höchstens dann, wenn es Probleme gibt und nicht so läuft, wie es laufen sollte. Moment mal, wir hätten gar nicht erst Bescheid sagen müssen, weil die Kamera hätte von allein zu uns gefunden. Nein, ihr hättet an die AG Technik euch verwenden müssen. Ah, das okay, verstanden. Der. Alles klar, das... Äh, Also Weg da, wo halt. die Hardware ist, nachfragen. Hey, können wir die haben? Wir wollen da was Sinnvolles machen. Und wenn die sagen, nö, weil wir wollen euch das nicht geben, dann könnt ihr einen Antrag stellen. Wenn die sagen, nö, da ist leider die Technikprüfung, die brauchen wir für den LPT, dann versteht ihr das, glaube ich, selber. Deswegen äh, wäre in dem Fall so... Jetzt, jetzt ist natürlich schön, dass der Fitz dabei war und äh, diesen anderen Vorschlag auch reinbringen konnte. Aber trotzdem ist das halt, äh, finde ich, das in Vorstandssitzung ein bisschen... Blöd, da Inventarverwaltung rum zu machen. Okay, verstanden. Ich richte das dem Christian gerne aus und freue mich, dass es ansonsten alles so gut geklappt hat. Alles wird gut. Dankeschön, tschüss. Aber als Antragsstatus habe ich jetzt zurückgezogen. Ja, ja, das macht ja auch Sinn so. Mhm. Okay, dann machen wir weiter. Nächster Antrag, Finanzantrag äh, 78305, Dringend Budgetantrag, Gebärdendolmetscher, Björn Hansen. X-Pack, bist du da? Jo, versteht man nicht? Ja, Ja, was soll ich groß erzählen? Äh, steht ja eigentlich alles drin. Wir brauchen Gebärdensprachendolmetscher für den LPT. Ich habe mehrere Angebote eingeholt. Das ist das günstigste unter der Voraussetzung, dass wir ähm, in irgendeiner Form eine einmalige, längere Pause am Tag machen, weil die Alternative bedeutet, wenn wir keine Pause machen, den LPT von morgens bis abends durchziehen, brauchen wir die doppelte Menge Dolmetscher, weil die immer als Zweierteam arbeiten. Das würde bedeuten, dass wir fast das Doppelte, also irgendwie nochmal 3.000 Euro mehr zahlen. Daher ist meine unsere Empfehlung, ähm, den, die Sache mit der Pause zu machen und entsprechend den, das günstige Angebot zu nehmen. Ja gut, ich meine, wir haben ja sowieso äh, Wahlpausen, das heißt also die Zeit, wo die Leute zu den Wahlurnen gehen und wählen und äh, die Auszählung Wobei bei der Auszählung natürlich ab und zu auch mal Leute reden, aber da könnte man ja dann eine, äh, quasi wirklich eine Auszählung rausnehmen aus der ganzen Show und das Ganze als Mittagspause deklarieren, aber letzten Endes muss es der LPT entscheiden. aber auch wenn, wenn während den Pausen, äh, Leute vielleicht diese andere Sache vorstellen müssen oder sowas, das sind alle, äh, das sind, wenn ich sagen, pauschal alle, aber, äh, Sachen, die nicht alle unbedingt zwangsläufig auch, äh, gedolmetscht werden müssen. Weil ja, in Anführungszeichen, nicht zum offiziellen Programm gehören. Also das kriegen wir eigentlich schon irgendwie hin. Also wenn wir Gebärdensprachendolmetscher haben, dann sollten auch die nicht-offiziellen Teile gedolmetscht werden. Alles andere wäre sonst nicht wirklich barrierefrei. Nichtsdestotrotz, zwei Minuten Break. Ich würde gerne mal die Rechnung von der letzten AV holen, um das mal kurz zu vergleichen. Okay, machen wir zwei Minuten Pause. Das könnte ich ja noch für eine Frage nutzen. Ich hatte das schon mal auf meinem mailing geschrieben. Besteht eigentlich Bedarf für einen Gebärdensprachdolmetscher? Also die ist, mal. Es ist eine, die Katze beißt sich äh, in den Schwanzgeschichte. Wenn du keinen Gebärdensprachendolmetscher hast, wird keiner, der äh, nicht hören kann, nicht zusehen können. Wenn du einen stellst, dann haben die Leute zumindest die Möglichkeit, das zu gucken. Also das, äh, wenn du es nicht stellst, dann wird es keiner tun. Von daher ist es sinnvoller, finde ich, einfach auch, äh, weil wir für Barrierefreiheit sind, das zu machen. Und es wird ja auch aufgezeichnet. Also können sich äh, Menschen das auch später angucken. Und ich denke, das ist äh, ein Anspruch, den wir an uns selber haben, dass wir sowas auf jeden Fall immer mit dabei haben. Ähm, kurz dazu, ja, sehe ich genauso, vor allen Dingen, weil es nicht überhaupt frequent Es gibt Marktleute geben auf dem LPT, da mag man es. Mitkriegen. Ähm, es mag Leute geben, die in den Stream gucken, da haben wir keine Ahnung. Es mag Leute gehen, die die Aufzeichnung gucken, auch da haben wir keine Ahnung. Wir können es überhaupt nicht überprüfen. Und wenn jemand beschließt, ich gehe morgen zum LPT, kriegen wir auch so schnell keine Dolmetscher. Also das hat zwei, drei Wochen Vorlauf. Das ist auch keine Antrag Entscheidung. Ike, ich glaube, du hast dich noch stumm gestellt. So, ich bin wieder da. Stimmt. Ja. Wenn das fiese Rucken jetzt auch nicht wäre, dann würde man auch ein Wort von dir verstehen. Eik, deine Verbindung ist ganz schlecht, man versteht leider kein Wort. Ich habe eine grauenhafte Verbindung hier. Ja, du hast wirklich eine grauenhafte Verbindung. Und Steffi, die Summe habe ich schlichtweg aus dem Vorstand geklaut, was jeder damals noch nachträglich beantragt hat, Die Summe jetzt der Dolmetscher, oder? Jupp. Also kein konkretes Angebot? Ja, nein, das Angebot für den jetzigen LPT. das sind drei konkrete Angebote, die ich habe. Die Summe von a pampa die ich als Vergleich eingeschrieben habe, die habe ich aus dem Vorstandsprotokoll. Achso, meinst du das? Hm? Verstehe. Nur nochmal für mich als Dovi. Du hast noch keinen Gebärdendolmetscher, der dir einen Vorschlag gemacht hat, wie viel Geld er dafür haben will, richtig? Nein, falsch. Ich habe drei konkrete Angebote. Also. Und das günstigste war 2,8 inklusive aller Kosten? Ja. ja für eine gegebene Zeit X. Wenn es länger dauert, bis zu einem bestimmten Punkt machen die mit, wenn sie danach keinen Folgetermin haben. Wenn es kürzer dauert, ist es unser Pech. Ich habe es jetzt mal angefragt für ähm, lass mich kurz überlegen für 10 Stunden an, an, an jeden Tag. Ähm, ich würde jetzt aber den Auftrag auf ein bisschen kürzer dann machen, sodass wir es im Zweifelsfall verlängern können und nicht an zu viel gebunden sind. Verstehe. Der Veranstaltungsort ist auch klar für die Dolmetscher? Äh, ja. ja ich frag frage ja, frag nur wegen Fahrzeit und Kilometerpauschalen, weil die da unter Umständen äh, dann hinzukommen. Darum frage ich. Äh, die sind im Angebot mit drin. Die äh, sind von Anbietern hier direkt aus der, ich glaube aus Oberhausen und das Essen, aber direkt, direkt um die Ecke. Ähm, die Kontaktdaten von unseren Dolmetschern, die auf der ähm, AV meiner Tagen waren, hast du? Nein, habe ich nicht. Ich habe äh, selbstständig gesucht. Weil jetzt abgesehen von den Fahrtkosten und den Kilometern, die da noch hinzugekommen sind, waren die für ähm, 21 Stunden günstiger. Äh, steht in der alten Rechnung nicht irgendwie 3000 warum? Ja. Da ist aber ein Großteil Fahrtkosten. Und da meiner Tagen recht weit ist und Bottrop vom äh, Ursprungsort der Dolmetscher Köln nicht so weit weg ist, könnte das äh, durchaus in Frage kommen. Ähm, ja, ich kann sonst gerne nochmal da irgendwie anfragen. Ähm, ich weiß nicht, hast du das Angebot in dem Ticket gesehen, was ich mit angehängt habe? Das Angebot habe ich mir angeschaut. Ich habe jetzt nur die Summe gesehen. Okay, weil dann könnte man da ja vielleicht mal die... Äh Stundenpreise und so weiter vergleichen, aber ich habe mir das so sagen lassen und das geht auch aus meinen Angeboten hervor, dass die Stundenpreise wohl relativ fest sind innerhalb der Branche. Hast du den Stundensatz im Kopf? 50 Euro 55 Euro für pro Stunde und 50 Euro für eine Stunde Anfahrt jeweils. Ja, passt. Dann brauchen wir da nicht vergleichen. Ja, dann ist es das Gleiche und Anfahrtskosten sind halt im Rahmen der großen Summe vernachlässigbar gering. Genau. Gut, so, dann sind für mich alle Fragen beantwortet. Dankeschön. Das heißt, das war mal mit dem Antrag jetzt? Abstimmen, ja. oder? Ja. ja ich habe der Vollständigkeit halber nochmal eben die Summe reingepostet. Ne? Okay, dann würde ich jetzt diesmal unten anfangen abzustimmen. Chrissy? Dafür. Steffi? Dafür. Ralf? Dafür. Jörg? Dafür. Ich bin auch dafür. Daniel? Dafür. Damit ist das einstimmig angenommen. Gut, danke. Ich habe gelesen, wir haben einen Brandenburger da, hat, er, sch hat die Schreibreform gerade geschrieben. Ja, der Icke, der war eben so sch schlecht zu verstehen, aber versuch's doch nochmal. Falls du sprichst, können wir dich nicht hören. Kannst du schreiben? Vielleicht wird er uns so schlecht, wie wir ihn gehört haben. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter, oder? Nein, er kann schreiben. Hat er Hat ja gerade mit Ja geantwortet. Okay, dann... <lacht> ich Versprechen ich Raum, ja. Versprechen Raum, ja. Du müsstest, wenn du äh, schreibst, dann Vorstandssitzung und dann äh, an Baum senden. Also auch nicht unten links äh, schreiben, sondern Rechtsklick und dann ähm, Nachricht senden und dann den Haken machen bei an Baum senden. Spannend. Ähm, okay, also sollen wir erstmal vielleicht die die technischen Probleme äh, klären und dann schieben wir das noch weiter nach hinten. Ja, dann würde ich schön. jetzt dann würde ich jetzt zum nächsten Antrag kommen. Ein Antrag an den Landesvorstand Finanzantrag äh, 78288 Antrag Fahrtkosten aus Rissen, Hamburg von Melanie Kalkowski. und Das ist heute reingegangen. Ähm, da hatte ich gestern mit ihr darüber gesprochen. Äh, Im Anhang die We eine weitergeleitete Mail von Bernd. Sorry für die kurzfristige Antragstellung. Ich bitte hiermit um über Übernahme der Reisekosten und die Anmeldegebühr. Ich habe mal die Einladung mit dazu gepostet. Ähm, Melanie, bist du eigentlich da? Nö, gut. Ähm, Es geht also um eine Diskussionsrunde, wo es um Steuerpolitik geht, was ja genau Melanies Fachgebiet ist. Und da sie unsere Spitzenkandidatin ist, würde ich sie auch dabei unterstützen, dahin zu gehen. Ja, soweit ich das verstanden habe, ist das eine Diskussionsrunde zwischen den ähm, großen Parteien. Und alle anderen können halt zuhören, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe oder... Ja, und dem Vorstand der Edeka. Gut, aber grundsätzlich ist es ja, soll es ja ein Diskussionsabend sein. Okay. Das heißt, die wird da als Zuhörerin hinfahren, oder? also? Ja, für mich hört sich das halt nach diesen ähm, Schulungsangeboten an, die es ständig irgendwo gibt, wo man halt hinfahren kann, wenn sich irgendwelche Politiker unterhalten. Dann kann man zuhören und im Nachhinein vielleicht noch zwei, drei Worte wechseln. Ähm, ja, so wirklich sinnvoll, konnte ich das jetzt aus dem Antrag zumindest nicht rausersehen. ersehen. Nee, ich auch nicht. Zumal ja ein Kostbeitrag für eine Diskussionsrunde, das heißt, eingeladen ist man nicht, ähm, sondern jeder kann kommen, irgendwie ein bisschen Eintritt zahlen. Okay, ja, das ist natürlich das jetzt auch... So. Irgendwie widerspricht sich die Einladung, da kann das sein. Mit Ihnen erörtern. Und, ja, und es diskutieren werden die anderen. Höh. Genau, also es ist nicht wirklich eine Einladung, sondern einfach eher so, wir machen das und äh, kommen doch mal vorbei und zahlen Eintritt. Genau, so verstehe ich das auch. Das also grundsätzlich bin ich auf jeden Fall für die Unterstützung unserer Listenkandidaten, aber das finde ich halt eher fraglich, wo da die Unterstützung ist. Das heißt, der LV würde jetzt die Reise nach Hamburg und zurückbezahlen und den Eintritt. Und Übernachtung unter Umständen, wenn wir das jetzt ähm, ja bejahen würden. Ähm, falls ich kurz... Ich habe mit Melanie gesprochen und soweit ich weiß, fällt für sie der Eintritt nicht an. Ähm, hat sie denn eine persönliche Einladung oder soll sie da irgendwie mitdiskutieren? Weißt du da irgendwas? Also, soweit ich das gestern äh, bei der Autofahrt von ihr verstanden habe, wurde sie da direkt angesprochen, äh, mit dort aufzutreten. Das Haus Rissen ist eine politische Bildungseinrichtung zu 90% finanziert durch öffentliche Mittel. Ähm, hat zwar auch einen Lobbycharakter, weil das eine klare Wirtschaftselite-Schmiede ist. Äh, da finden regelmäßig diese, diese Podiumsdiskussionen quasi oh. vor wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Kompetenzköpfen äh, statt. Und soweit ich Sie gestern verstanden habe, ist sie da eingeladen und muss diesen Eintritt nicht bezahlen. Okay, und soll damit diskutieren. Genau. Ja, dann ist diese Einladung per PDF ein bisschen unmissverständlich, sagen wir mal. Ja, ziemlich missverständlich. Ja, zumal sie auch nur die Reisekosten dafür beantragt hat und äh, einfach nur die E-Mail von Bernd mit angehängt hat. Gut, aber wenn das so ist, dass sie da mitdiskutieren soll, dann würde ich sie gerne ja gerne hinschicken. Ja. Unter den Voraussetzungen bin ich auch dafür. Ich wäre eher für eine Beauftragung von Melanie, damit man hinterher noch erfährt, was da er los war. Also, äh, sie wird davon berichten, was sie macht. Davon gehe ich so oder so aus. Ja, du gehst davon aus. Das sind schon echt schlechte Voraussetzungen, dass man irgendwas erfährt. Eine Beauftragung wird ein, eine Berichtspflicht hinter sich herziehen. Ja, und also wenn, wenn wir den Antrag hier jetzt dem Antrag stattgeben, dann kommt das meiner Meinung nach einer Beauftragung gleich. Insofern, ähm, würde Melanie da eher drüber berichten. Ich habe da dann noch die Frage. Ähm, ob man davon weiß, ob noch andere Listenkandidaten da eingeladen sind oder dergleichen, weil ähm, ich habe zum Beispiel noch eine, eine SMS heute von Melanie bekommen, die dann für mich wiederum ein bisschen widersprüchlich ist, ob ähm, Christina auch mitkommt, man würde sich dann ein Zimmer teilen. Kann ich dir nicht so sagen. Das mit Christina kommt unten der Antrag, glaube ich. Ich yep. Mmh, ganz kurz zur so frischen Frage an. Wenn ihr darüber redet, warum gehen Sie nicht mit Melanie und verschiebt es und machen einen Umlaufbeschluss raus? Also äh, kurz noch zu dem Thema Christina. Christina hat den Antrag gestellt, weil äh, Melanie sie gebeten hatte, äh, sie zu begleiten und zu betreuen. Also, also ich glaube, wir sollen uns äh, mit Melanie und Christina nochmal kurz schließen und dann im Umlauf das Ganze beschließen. Okay. Also beide Anträge dann im Umlauf. Ja, halte ich für sinnvoller, damit wir ja. nochmal genau nachfragen können, worum es da jetzt geht, Einladung, Eintritt, etc. und welche Rolle Christina dabei spielt und dann können wir das dann beschließen. Okay, das müsste aber zu passieren. Wer kümmert sich um den Kontakt? Kann ich morgen machen. Gut. Ja, sonst hätte ich gesagt, ich hätte sie noch zurückrufen weil sie mir eh auf die Mailbox heute gesprochen hat. Ja, von mir ist auch so, wie du möchtest. Gut, dann rufe ich sie an und dann machen wir danach noch einen Umlauf. Alles klar. Entsprechend ist der Antragsstatus vertagt. Dann würde ich ja. sagen, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Antrag. Äh, Ein Antrag an den Brandenburg, bitte, bitte. Brandenburg, genau. Richtig, Brandenburg. Soll ich das Ergebnis sagen. Lass, ja, ich bitte. Mal eben, lass mich eben zu dem Antrag wieder hochspringen. Jupp. Okay, also links im Chat habe ich mich mit dem Icke jetzt äh, kurz geschlossen. Und äh, sie haben zwar schon Spenden, die reichen für 550 äh, Kompasse, aber sie würden sich total freuen, wenn wir ihnen noch 1.000 drauflegen. Und äh, mehr brauchen sie nicht, weil sie mehr nicht verteilen können. Und er bedankt sich äh, aus Brandenburg dafür. Und ich habe ihm gesagt, er soll in unser Ticket, das sie schon haben, dann einfach die Adresse schicken, damit wir es dann dahin schicken können. Also definitiv Kompass, nicht Flaschenpost. Nee, nee, Flaschenpost, nicht Kompass. Hilfe, du hast gerade Kompass gesagt, darum frage ich. Ach so. nein, Flaschenpost, nicht Kompass. Sie möchten Flaschenpöste. Okay, Flaschenpost. Diese ganzen Papiersachen verwirren mich. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Flaschenpost? Flaschenpöste, sage ich doch. Flaschenposten, Vorstände, könnte man auch sagen. <lacht> Flaschenpöstchen. Ja, dann ist definitiv Vorstände. <lacht> Herrlich. Okay, äh, müssen wir dann über den Antrag jetzt noch sprechen. Wo sind wir denn? In welcher Zeile? 234, 35. Vielen Dank. Äh, oder können wir dann direkt ab... Also die Zahlen sind jetzt alle eingetragen und äh, wir können es eigentlich direkt abstimmen, oder? Ein bisschen voran machen hier. Jo. Ja. Okay. Richtig, okay, Daniel. Über welchen... Äh, über den Brandenburg Ja. Äh, Zeile 234. Also nochmal zusammenfassend, bestellen wir jetzt 450 für die mit oder bestellen wir 1000 für die mit? Die wollen 1000. Die wollen insgesamt ja. 1000. Nee, die haben beschrieben, wenn ihr noch 1000 drauflegen könntet, wäre das super. 3000 sind sehr lieb, aber so viel können wir gar nicht verwerten. Okay. Gut, dann machen wir das. Ich habe es jetzt so formuliert, der Vorstand beschließt die Spende von 1000 Flaschenpost für Brandenburg. Ah, oder Flaschenpösten ja. oder wie auch immer. Überlassung? Wir spenden ja nicht. Ja wir, ja, wir bestellen für den, weiß ich nicht. Wir unterstützen den Landesverband Brandenburg mit 1000 äh, Flaschen Post Ausgaben. Sehr <lacht> <gut>. <lacht> ja. Diese Wortkreation. Okay, also nochmal. Daniel? Jo. Ich bin auch dafür. Jörg? Ja. Ralf? Ja. Steffi? Ja. Kirsti? Ja. Dann ist das einstimmig. angenommen. Ja, und tausend Vorstände möchte ich denen auch nicht zumuten. Okay, dann machen wir weiter in Zeile Download. Ja. Wer kümmert sich um die Umsetzung? Also wenn Eke das jetzt mitbekommen hat, dann äh, möge er uns erstmal bitte die die, An äh, ne, die Adresse schicken. Und äh, Steffis Antrag haben wir ja auch noch dazu. Genau, und dann müssen wir eh unsere Flaschenpostausgaben bestellen. Kümmert sich also derjenige, der sich um den nächsten Antrag auch kümmert? Genau. Wobei der in Zeile 185 ist, also oben drüber. Cool. Ich würde sagen, wir gehen da eben nochmal zu Zeile 185. Äh, es geht um die Bestellung der Printausgabe Flaschenpost, Steffi. Ja, also ich wollte, wie ich eben schon mal kurz angekündigt habe, für unseren Landesverband auch ähm, die Flaschenpost bestellen, die ich gerne auf dem LPT verteilen möchte. Ähm, sofern Sie so schnell liefern können. Aber da wir die ja bis zum 20. bestellen müssen, denke ich, dürfte das kein Problem werden. Ähm, Hatte er da allerdings erstmal 1000 Stück vorgeschlagen. Wenn da jemand anderer Meinung ist, gerne mehr. Ja, 1000 halt schon ein bisschen wenig. Aber zumal ja die Leute vom LPT, die quasi mitnehmen können, in ihre Kreise und da auch nochmal an den Stammtischen verteilen. Weil es kommt ja nicht jeder zum LPT. Also, doppelte Menge? Ja. Für, ich wäre schon für 3. Sind ist großer LV. Ich würde R2 nehmen und gerne hinterher noch welche bestellen. Ja, gut, Geht das denn? Oder ist jetzt erstmal äh, ein Sendeschluss quasi? Ich unterstelle das mal. <lacht> du wolltest die haben, damit wir die schon mal zum LPT mitbringen können, ne? Genau. Wie, wie viele Leute erwarten wir denn so bei diesem LPT? 6.000. Ha, ha. Nee, und der Fritz sagt ja auch, die können ja mit in die Kreise noch mitnehmen. Ja, also wenn wir jetzt halt, sagen wir mal, wir haben 500 Leute beim LPT, dann hat jeder halt äh, zwei Stück. Und dann kann man halt eigentlich nicht mehr so viel mit nach Hause nehmen. Okay, 500 ist natürlich auch schon optimistisch, aber äh, jetzt so im Verhältnis, wie viele man dann mitnimmt? Deswegen bei 2000 äh, wären es vier pro Person, bei 3000 äh, sechs pro Person. Ja, da kommen wir dann ja. noch schon mehr. Ja, mancher Und da, da ich bin ungefähr 300 Rechner, wenn das 10 pro Mensch und dann können die sich auch ganz gut verteilen. Also, weiß ich nicht, Nachbestellung kann man natürlich unterstellen. <lacht> Aber ich würde direkt, wenn die dann doch äh, eine angemessene Summe sagt, ordern und dann äh, ist halt gut. Also das Problem beim Nachbestellen ist halt, finde ich immer, wenn man... Ähm Wenn die Leute auf dem Infostand stehen und sie verteilen das und dann haben sie innerhalb eines halben Tages schon keine äh, Flaschenpöste mehr, dann sind sie frustriert, weil sie wissen, das nächste Mal, dass dann irgendwas kommt, dauert dann wieder ein paar Wochen. Und ich glaube, jetzt ist so langsam mal die Zeit, wo wir so ein bisschen klotzen können und äh, fast jede Stadt hat irgendwo ein äh, Zimmer von einer Piratenwohnung, wo die dann die Sachen lagern. Also lieber haben sie zu viel, als dass sie zu wenig haben, weil das hatten wir in den letzten Monaten genug. Aber die sind noch gar nicht zum Verteilen gedacht. Aber ich denke, da ist ein Mitgliedsantrag drauf. Ja, dann können wir direkt 10.000 bestellen. Also, wenn ein Mitgliedsantrag drauf ist, dann werden sich die Flaschenpöstler doch wohl gedacht haben, dass das nicht nur für die Menschen ist, die in der Partei schon sind, sondern etwas ist, was man auch nach draußen geben kann. Ja, wie gesagt, aber dann, dann würde ich halt auch äh, das in der Größenordnung vom Kompass bestellen, irgendwie schon eher. Haben wir denn irgendwie keinen Flaschenpost-Journalisten hier? Ja, das Problem ist, dass sie auf der Marina Kassel tatsächlich gesagt haben, dass das für intern ist. Und da waren halt die Flaschenpüstler selber da. Aber mit dem Mitgliedsantrag, das widerspricht sich halt in sich. Man kann es natürlich rausgeben, das ist eine 40-Seiten starke Printausgabe, glaube ich, so um den Dreh. Ist nicht unbedingt was, was man mal jeden mal eben so in die Hand drückt. Darf ich mal kurz vorlesen? von der Flaschenpostprintausgabe printausgabe die Beschreibung ist die Flaschenpostprintausgabe richtet sich an On- und offliner piraten ihre Freunde Familien sowieso sowie interessierte Bürger sie kann in Briefkästen oder auf Stammtischen verteilt werden man kann sie der Oma auf den Tisch legen und und und also, also, wenn die Dinger eh sind sollen, ich habe es ja jetzt nicht gesehen, aber die sollen ja schon sehr schön und so aussehen insgesamt äh lass da da da da Klotzen kommen es ist halt das ist nicht so, dass wir uns das jetzt irgendwie nicht leisten können. Ja, die haben eine tolle Headline momentan. Da ist halt das, also dieses PDF ist ja dabei und äh, die Headline von der Konzeptausgabe ist, es ist Zeit, Sex zu haben und äh, die Themen, die darin behandelt werden, sind äh, Wahlprogramm, wofür die Piraten im Bundestagswahlkampf stehen, Vorschau-Bundestagswahl, äh, Piraten rund um den Globus, finde ich halt auch total wichtig, Hartz-IV-Empfänger und die Mitläufer, also dass Mitläufer vorgestellt werden, finde ich auch total wichtig. Äh, CS3 mal eben eine Verwertungsgesellschaft gründenden Haushaltsabgabe, das müssen Wohngemeinschaften ab 2013 beachten. Leistungsschutzrecht, äh, Außenwahrnehmung, Kante oder Flanke, wie präsentieren wir uns dem Wähler? Rückblick ohne Augenklappe, Piratenjahr 2012, dann das Titelthema, die Geschichte der äh, Flaschenpost, strategie -Camp ergebnisse und die forscher auf 2013 und den Mitglieds äh, bei antrag Und ich finde das schon ziemlich fett, weil das halt wenigstens mal so ein bisschen die Inhalte äh, rüberbringt und ein bisschen breit gefächerter ist. Wir haben dich dann doch wieder später den Kompass, wo dann die äh, Köpfe des Wahlkampfes irgendwann drauf zu sehen sind und dann kannst du dir von jedem ungefähr... 200 Zeichen durchlesen, äh, wofür die Person steht und dann ist es das auch, also ich finde so ein bisschen mehr Futter ist schon geil und das können wir dann auch endlich mal wieder verschicken an irgendwelche Schulklassen oder so, die anfragen, weil dann, also die gehen ja auch leider immer relativ äh, leer aus, wenn, wenn die was fragen, außer Aufkleber und Programm. Ja komm, dann hopp oder top, hängen wir dann Null dran. Ja, würde ich ja auch sagen, Minimum 10.000 dann. Dafür. Gut. Also Abstimmung? Genau. Moment, ähm. Danke. <lacht> Bitte. Können wir die Abstimmung machen jetzt, Claudia? Ja, mir fehlt dir nur die Zahl noch. Daniel war so nett. Daniel, dann darfst du auch als erster abstimmen. Ja, ich äh, bin dafür. Ich bin auch dafür, Jörg. Ich enthalt mich. Ralf? Dafür. Steffi? Dafür. Chrissy? Dafür. Prima. Noch Nochmal die Frage, wer setzt das um? Jetzt so alles zusammen. Steffi, machst du die Bestellung? Ja. Schiebst du das Ticket rüber danach, Claudia? Ja. Yep. Mit, ähm, mit dem Ticket für Brandenburg? Nee, und der, ja, danke, klar. Ja. Super, danke. Okay, wir springen jetzt in Zeile 383. Wir wird es hin und her gesprungen heute? Wir sind sehr sportlich. Ja, Frühling ist, muss ja auch mal der Speck runter. So, Finanzantrag 78314, Bund-Länder-Presse-Treffen, Uwe Stein. Ähm, ist jemand da, der den vortragen möchte, den Antrag, sonst lese ich ihn vor. Guten Abend, bin ich zu verstehen? Ja, super. Ja, ähm, ich glaube, es ist so viel nicht vorzutragen. Es ist ein regelmäßiges Treffen. Äh, zwei- bis viermal im Jahr findet das statt. Die letzten Male war äh, ich da dabei und, und andere. Ähm, leider kann von uns drei Pressesprechern äh, aus, aus privaten, äh, terminlichen Gründen äh, keiner an diesem Wochenende. Ich ganz vielleicht, aber wahrscheinlich auch nicht. Ähm, äh, dann äh, ist es so, dass da zwei Leute aus der ÖA dahin fahren würden und äh, zwei Leute aus äh, dem Wahlkampfkoordinationsteam, um sich da auch direkt mit äh, rein zu vernetzen. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass dann äh, Harald äh, und der Mirko fahren würde und äh, die äh, Solzkün und die Faserpiratin. Äh, das wissen auch alle voneinander und äh, die haben äh, sich quasi dazu zu gemeldet. Ähm, die 120 Euro kann man jetzt noch runterstreichen äh, auf 100 Euro pro Person. Ich habe das nochmal genau nachgeguckt. Äh, es ist diesmal maximal auf 100 Euro. Die letzten Male waren immer etwas mehr. Okay, gibt es da Diskussionsbedarf? Ja, ich habe mal kurz eine Frage. Das ähm, ist bundesweit, ja? Das ist das Bundesländerpressetreffen. Äh, das hat, war letztes Mal hier in ähm, Düsseldorf. Da haben wir es mit veranstaltet. Und das ist bundesweit die einzigen die sich bis äh, diesmal noch nicht gemeldet haben, sind meines Wissens Bayern. Da war aber beim letzten Mal auch jemand dabei. Und sonst sind es immer so zwischen 40 und 50 Teilnehmern ähm, aus den jeweiligen Landesverbänden, immer so zwischen äh, ja, zwei bis fünf Leute ungefähr pro Landesverband. Und äh, die Bundespressesprecher äh, in der Regel immer ein, zwei waren auch schon mal vier Bundesvorstände dabei, je nachdem was da gerade so passiert. Ähm, ja, so sieht es aus. Und im Rahmen der Beauftragung dann für die ÖA würden die eh dann auch berichten, was da passiert ist und nehmen auch so einige Anregungen mit, die ihr schon abgesprochen hätte dann mit äh, Harald und dem. Ihr habt in der ÖA aber schon euch das so ausgesucht, ja. Das heißt, dass ihr die beiden schicken wollt, ist Meinung der ÖA. Das ist gestern äh, in der ÖA so besprochen worden und ähm, schon gefragt worden. Aua, das vor, sorry und vor über einem, äh, also vor zwei oder drei Wochen in der ÖA auch schon gefragt worden. Und da waren für den Fall, dass äh, Leute von uns jetzt nicht können, weil eigentlich wären sonst Ritter, äh, Christoph und ich hingefahren, ähm, äh, haben äh, sich zwei Leute gemeldet gehabt, die gerne dahin fahren würden, und das waren die beiden. Und äh, dadurch, dass äh, angeplant war, wir hatten halt gedacht, wir fahren zu dritt. Es waren beim letzten Mal ja fünf von uns hier in, in Nordrhein-Westfalen, da hatten wir äh, äh, ein paar mehr Plätze quasi, weil es vor Ort war, oder sogar sechs Leute waren da ähm, tagsüber. Ähm, Und dass äh, aus dem Wahlkampfteam äh, noch Leute dazukommen, war eine äh, spontane Idee dann ähm, in den letzten Tagen in der Zusammenarbeit mit dem Wahlkampfteam. Dann haben da nämlich auch die Leute äh, nochmal ein bisschen Möglichkeit äh, zu gucken, wie sieht das denn aus, wie machen die anderen Landesverbände das etc. Alles klar, wenn ihr euch einig seid, alles fein. danke. Also muss der LV viermal Reisekosten nach Brandenburg rausrücken oder wo der nochmal stattfindet? Ja, ich glaube, das ist das in Potsdam, äh, ich glaube, es ist sehr Theorie, äh, theoretisch, ich glaube, äh, die fahren zu zweit und zweit, weil die nicht gleichzeitig fahren können. Und wenn das wahrscheinlich zweimal Reisekosten, wie viel davon dann äh, zurückgespendet wird oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Insofern steht es da so drin. Ich glaube, die wollten ein Auto fahren. Ähm, aber da kann ich auch nicht mehr zu sagen, ja. Also ich hatte gestern auf jeden Fall mit dass Solsken und äh, Maserpiratin zusammenfahren wollten. Genau, okay, wenn du das weißt, ist gut. Denn äh, das war auch jetzt meine Auskunft, aber ich weiß auch, dass Harald und Wutz zusammenfahren wollten. Und äh, dann würden halt zwei Leute fahren. Das würden dann in dem Falle, das kann man ja dann beschränken, auf maximal zweimal Reisekosten abrechnen. Ähm, aber selbst da ist ja fraglich, ob das, es wird ja oft so gemacht, dass da Teile zurückgespendet werden. Ähm, Wenn jetzt wir zu dritt gefahren wären, wären wir vielleicht auch zu dritt gefahren ähm, als, als Beauftragte, ähm, Pressesprecher. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so einen großen Unterschied gibt zu dem üblichen Fall, ähm, zu dem wir ja sonst gar keinen Antrag extra gestellt hätten. Es ist ja quasi jetzt nur die Beauftragung anstelle von uns. Also werden die vier beauftragt. Du, ich weiß es nicht, wie das äh, bei uns satzungsgemäß abzulaufen hat oder nach der Geschäftsordnung des Vorstandes oder nach den Fragen der anderen Mitglieder. Ähm, das müsste der Vorstand entscheiden, ich weiß es nicht. Ja, das wäre eine Beauftragung für den Landesverband dahin zu fahren und darüber zu berichten. Jo. Damit alle Fragen geklärt? Dann würde ich gerne zur Abstimmung schreiten. Daniel? Ich wäre dafür. Die Leute, die Leute kriegen das halt hin, das schon äh, möglichst kostengünstig zu kombinieren, gegebenenfalls. Ja oder nein, hätte gereicht. Ich bin äh, ja, auch ich dafür. Gerne viel, manchmal. Und ich falle dir gerne ins Wort. Manchmal. Jörg? Ja. Ralf? Ja. Steffi? Ja. Chrissy? Ja. Gut, einstimmig angenommen. Dann kommen wir zum nächsten Antrag an den Landesvorstand. Satellitengeschäftsfälle so äh, Stelle. Fälle, Quatsch. Ralf, bitte. Äh, ja, ähm, am 6.3. hatten wir das ja in der Vorstandssitzung, hatten wir das Konzept vorgestellt und äh, da haben wir als Landesvorstand beschlossen, dass das jetzt äh, konzeptionell umgesetzt wird. Wir haben mehrere Sitzungen gehabt, die äh, Piraten, die sich daran beteiligt haben, haben äh, ihren Beitrag dazu beigetragen, das zu koordinieren, auch wie ähm, die Geschäftsstellen aussehen sollen, wo sie äh, sein sollen und auch äh, sich schon um äh, Lokalitäten gekümmert. Äh, auf der Wiki-Seite, die momentan noch bei mir unter meiner Benutzerseite als Entwurf ist, sind die Unterlagen auch alle zu sehen. Es gibt auch eine Budget-Aufstellung, Budgetauflistung, äh, welche, welcher Satellit... Ähm, wie viel Budget benötigt. Dabei hat sich herausgestellt, dass wir eine kleine Überdeckung haben, das heißt äh, Unterdeckung haben. Das heißt, wir würden, wenn wir das so machen, äh, wie in der Runde äh, besprochen, nicht mit 24.000 Euro für die 12 Monate auskommen, sondern mit 25.416 und ähm, Da wollte ich kurz drüber berichten und ich würde es sehen, wenn wir äh, beschließen, entweder heute oder ihr schaut euch das nochmal an und dann im Umlauf bis Freitag, äh, dass wir das Budget auf 25.416 Euro aufstocken und dass die äh, Mietverträge, die jetzt schon vorliegen, dann von Steffi auch noch geprüft und äh, werden können und von uns und dann halt auch. Äh, alles in die Wege geleitet werden kann, dass die Geschäftsstellen startklar sind. Es gibt einige äh, Bereiche, da gibt es noch keine Mietverträge, da sind die noch auf der Suche, aber da gibt es eine Budgetkalkulation und einen Rahmen, den wir gemeinsam gefunden haben. Das wollte ich kurz vorstellen. Ich weiß, es ist kurzfristig jetzt bei euch noch reingekommen, deshalb äh, wäre, wäre ich auch damit einverstanden, dass wir das dann im Umlauf beschließen. Mir wäre es bloß lieb bis Freitag, weil da haben wir die nächste Sitzung und äh, dementsprechend und die Mietverträge, die also zumindest von Krefeld liegt jetzt einer vor, der auch voll im Rahmen passt und dementsprechend wäre bis Freitag für mich eine wünschenswerte Deadline. Also wegen mir können wir das heute abstimmen, da brauchen wir keinen Umlauf für also die 1,5 und da, wenn das so im, die Kalkulation ist, ich würde es schön finden, wenn wir das abschließen könnten noch ja, ich fände es auch gut, wenn wir das abschließen könnten. Ich würde es auch noch äh, ergänzen darin, dass, äh, wenn wir die Verträge dann geprüft haben, dass wir direkt beschließen, wer die dann unterschreibt, damit die ähm, Satelliten so lange warten müssen, dass die Büros unter Umständen dann nachher wieder weg sind. Ja, wobei ich fände es äh, gut, wenn Steffi die unterschreibt, weil sie sie auch abschließend prüfen muss und den kaufmännischen Teil eh machen muss. Ja, vielleicht mit einem Freiwilligen gemeinsam. Das wir zu zweit darüber gucken. Und Das finde ich ganz gut. Ja, gut, klar. Ich kann da gerne mal vorbeikommen, dann machen wir das zusammen. Oder Ralf, du bist ja eh im Thema drin. Also von daher äh, würde es sich das ja auch anbieten. Ja, also äh, wenn ich dann in der Nähe bin oder wenn wir uns da koordinieren können, kann ich auch vorbeischauen. Bin ja auch oft in Düsseldorf. Eben, das ist ein bisschen kürzer dann. Ja, also halten wir vielleicht mal fest, dass äh, ich dir dann unterschreibe in... Mit einem zweiten dazu, wer dann auch immer gerade Zeit hat. Ja, ich möchte kurz darauf hinweisen, bei der Budgetkalkulation äh, steht jetzt ein anderer Betrag als der Betrag, den ich oben eingetragen habe. Plus äh, der Betrag, da sind Zahlen reingekommen, die nicht in der Gruppe beschlossen worden sind und dementsprechend äh, können wir darüber nicht beschließen, weil das ist nicht von der Gruppe so abgestimmt. Deshalb die Zahl, die ich oben angegeben habe, ist die korrekte. Okay. Ja, gibt es da so noch Diskussionsbedarf? Sollen wir darüber abstimmen? Ähm, eine ergänzende Frage habe ich, das hatte ich jetzt noch nicht ähm, im Detail gesehen. Wie sieht das mit den Kautionen aus? Ich meine, das ist ja eh ein durchlaufender Posten, aber sollten wir vielleicht mal kurz darüber gesprochen haben. Ja, gut, dass du daran als. Also ich vorschlagen dass wir die Kaution äh, außerhalb des Budgets halten, weil es ist halt ein durchlaufender Ko äh, Posten, der halt äh, hinterher auch wieder zurückfließt in den Landesverband. Ich unterstütze das. Das ist buchtechnisch auch kein Problem? Nein, weil es ist ja ähm, quasi auf einem, auf einem separaten Konto wird es gebucht und es ist nicht in dem Kostenbereich, es ist quasi in der Bilanzierung ausgewiesen und äh, würde dann auch wieder zurückkommen. Okay. Ist der, ja, die Anmerkung da links ernst gemeint oder eher nicht so? Gut, egal. Also, wollen wir zur Abstimmung kommen? Dann, gern, Ja, ich wollte nur sagen, von mir gern. <lacht> okay, gut. Daniel. Ich bin, ich bin dafür. auch dafür, Jörg. Dafür. Ralf. Dafür. Steffi. Ebenfalls dafür. Chrissy. Dafür. Dann haben wir jetzt Satellitenstellen. Danke So, der nächste Antrag ist der von Solzken. Das haben wir schon äh, quasi behandelt beziehungsweise es wird vertagt und äh, nochmal besprochen. Ich habe es hier, hier noch nicht protokolliert. Das mache ich nachher in der Überarbeitung. Gut, aber du weißt ja Bescheid. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist der Dummy. Nee, wir sind schon durch mit den Anträgen. Äh, jetzt kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen. Ähm, angesichts der fortgeschrittenen Stunde würde ich nur noch gerne die Überschriften vorlesen. Ähm, das hat, Da hatten wir 78184, Beauftragung für Transport etc. Bottrop, das ist angenommen worden. Äh, 78183, Budgetantrag BGV A3, Prüfparketten ist angenommen worden. Einladung zur Kreismitgliederversammlung am 4.5. in Rösrath 75772. Ist angenommen worden, weil reicht ja, wenn zwei das machen. Ähm, Domain selber verwalten bei inwx.com. Äh, 77750 vom Ansgar, der ist auch angenommen worden. Äh, 77751, dritte Black Magic platte ähm, blum, blum, blup, ist angenommen worden. So, und dann sind wir schon durch mit den Urlaubbeschlüssen äh, und kommen zum Thema Sonstiges. Ähm, von der WIKA ist hier ein Tagesordnungspunkt quasi aufgenommen worden. Klarheit zur Gültigkeit der Liste AV Pampa, was bisher unternommen worden ist und was noch folgen wird. Dazu sollen wir gerne Stellung beziehen. An. Ähm, ich weiß, dass wir ähm, darüber abgestimmt haben, dass äh, wir die Bundes-AG-Recht beauftragen mit ähm, der Erstellung eines Gutachtens. Ich weiß nicht mehr genau, wer das jetzt gemacht hat. Ich habe auf Rückfrage der AG Recht habe ich den nochmal offiziell an Rechtsanfragen ne, at, äh, geschrieben, bisher allerdings keinen Rücklauf bekommen. Okay, also Daniel hat die Beauftragung an die AG Recht übergeben und äh, bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Daniel, kannst du da nochmal nachhaken? Mach ich mal. So, und ich glaube, Michelle hatte irgendwann mal im Laufe der vergangenen äh, komischen Sitzungen hier ähm, gesagt, dass es keinen Sinn macht, die, Bund die Landeswahlleiterin äh, darauf anzusprechen, weil die keine Empfehlung geben darf oder keine Stellung beziehen darf. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das hier sagen dürfen. Bundesschiedsgerichtsurteil, sagt mal jemand was dazu. Ähm, welches? Ja, Landesschiedsgericht war zu blöde, einen Antrag pünktlich zu bedienen und dann hat das Bundesschiedsgericht, den Landesschiedsgericht, den Auftrag einfach abgenommen und es geht um unseren mailing troll Ne, also ich bin jetzt noch hier bei dem Thema. Achso, habe ich dann verwechselt, Entschuldigung. Ähm, beim Bundesschiedsgericht ist ein Antrag äh, eingegangen oder beziehungsweise eine Klage eingegangen, die ist äh, abgewiesen worden. Ähm, da ging es um ähm, die Feststellung, dass die Aufstellungsversammlung ungültig war. Allerdings ist es abgewiesen worden, weil das Landesschiedsgericht zuständig ist. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wo du war. Also, was es war. Ja, das ist der Stand der Dinge zum Thema Gültigkeit der Liste AV Pampa. Ist dazu noch weiteren Klärungsbedarf? Ja, ich habe da mal hab eine Info. Ich habe eine Info gehört, dass auch man, dass man auf das auf die Entscheidung des Landeswahlleiters e Ende Monat wartet. Ja, was heißt das ist, das ist Ende Monats so noch warten? Also äh, nach wie vor gilt ja irgendwie erst, dass die Listen abschließend, das hat 15. Juli jetzt eingereicht werden müssen. Äh, sie hat die Anmerkung eben war, dass die Wahlleiter da eh keine Empfehlung zu geben können. Ähm, insofern... Der Landeswahlleiter, also nicht wir, sondern die Landeswahlleitung NRW oder Bundeswahlleitung NRW. Ja, das hatten wir eben angesprochen. Ich würde auch empfehlen, jetzt gar nichts, die, die zehn Tage oder was das sind, lass uns das alles in Ruhe auf dem Parteitag besprechen. Das, das macht doch hier jetzt überhaupt keinen Sinn. Ich denke mir, es, ist, es ging um das Thema Transparenz. Ein Vorstandsmitglied ist aus der Partei ausgetreten und ich erwarte eigentlich schon, dass wir auf dem Laufenden gehalten werden, was, was in die Wege geleitet wurde, was passiert, was passieren muss. Und das hier sind alles so vage Aussagen. Also da, da fühle ich mich doch so ein bisschen in puncto Transparenz äh, nicht ganz äh, genügend informiert. Dingen, grade, weil ich selber einiges mitbekommen habe davon, von haben wir doch Liste, grade, auch, in auch in Berlin. Haben wir doch gerade gesagt, wir haben die Rechtsabteilung angerufen nochmal, damit die sich damit nochmal befassen. Da kam bisher kein Rücklauf zu. Äh, was soll man dazu noch sagen? Mehr ist halt in der Richtung erstmal, erstmal nicht, äh, nicht großartig passiert. Da kann man, können wir auch nichts weiter transparent zu machen. Wie gesagt, das BGS hat eine äh, Klage abgewiesen und dann das LGS äh, verwiesen und Das ist es halt bisher. Ja, ist denn, fühlt sich denn die Rechtsabteilung wirklich, da, befasst sie sich denn damit? Und gibt es denn irgendeinen Termin, bis wann sie das machen? Was ist mit dem Wahlausschuss, mit den Zoll? Ich habe, ich hab, wie gesagt, ich hab, äh, ich hab, wir haben eben festgehalten, ich frage da auf jeden Fall nochmal nach, wie der Bearbeitungsstand der Sache halt ist. Ja, bis äh, wann? Wie ja, ich frage morgen nach. Heute Nacht kann ich das nicht mehr tun. Ja, bis zum, bis zum nächsten Vorstand du, weil gerade war gerade ja der LBT. Ja, natürlich. Das, das ganze Thema mal vielleicht zu besprechen. Eben, äh, weil ich denke, mal, das ist ja nicht irgendwie so ein Antrag, den man wieder vergessen kann oder so. Das ist immerhin, äh, da ist einiges schiefgelaufen und ich denke mir, was jetzt, was, was fehlt, ist einfach Klarheit. Und dann müssten Sie mit ein bisschen auf euch angewiesen, dass ihr uns auf dem Laufenden haltet und dass wir nicht hinterherrennen und wieder so ein Shitstorm lostreten. Ja, deshalb, <lacht> deshalb ist es ja auch gut, dass du diese Frage gestellt hast, damit wir äh, hier äh, den aktuellen Stand äh, mitteilen. Okay, danke. Richtig. Ich, ich frage bis nächste Woche. F nächste Woche frage noch mal. Nein, Ich wollte mal klarstellen, die, die abschließenden Listen müssen halt irgendwann Juli eingegangen sein. Vorher ist es halt alles erstmal in Anführungszeichen recht und egal. Noch. Und zu dem Thema äh, Rechtsabteilung, äh, Bundesrechtsabteilung oder Bundes-AG-Recht. Äh, wir hatten das ja schon äh, über einen, äh, unseren Rechtsberater äh, im Landesverband an die Bundesrechtsabteilung weitergeleitet. Und die hatten sich damit auch schon beschäftigt, haben uns aber nochmal informiert. Sie brauchen eine offizielle Beauftragung von uns, damit äh, das hinterher nicht äh, irgendwo untergeht. Und das hat Daniel dann auch sofort gemacht. Und äh, da haben wir noch, auf diese äh, Beauftragung haben wir jetzt noch keine Rückmeldung. Und deshalb wird Daniel morgen dann nochmal nachhaken. Und dann werden wir das auch sofort kommunizieren. Okay, danke. Gut, dann würde ich jetzt zum nächsten Antrag gehen. 76844 Mumble Server NRW, das ist der, den wir verschoben hatten. Genau, und Daniel hat jetzt seine Antworten unten drunter gepackt. Ja, beziehungsweise die, die von der AG-Technik erstmal bekommen habe. So ein bisschen in Richtung, was jetzt zu, äh, Zuständigkeiten geht, was Empfehlung vielleicht von denen auch ist, was man da tun sollte, damit das auch ein bisschen klarer ist eventuell. Okay. Allerdings würde ich jetzt auch äh, nicht unbedingt abschließend jetzt erstmal behandeln. Also wir sollten dazu eben mal eine Sitzung mit der AG Technik nochmal zusammen machen und mal mit denen äh, nochmal komplett durchsprechen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mal auf jeden Fall besprochen werden sollte, weil es ja immer wieder zu Unstimmigkeiten kommt. Wenn Leute hier und da mal lokal gesperrt werden, nicht gesperrt werden, was jetzt auch immer. Äh, nur wie gesagt, dann da jetzt äh, was zu, zu beschließen als Vorstellung über die Technik hinweg, gerade jetzt wie gesagt kurz vor der Neuwahl, ähm, weiß ich nicht, ob das so optimal dann wäre oder einfach irgendwas zu bestimmen, in Anführungszeichen. Also ich sehe hier unten noch weitere Bemerkungen. Die um die ag aus der Schusslinie zu nehmen, möchten wir gerne die Adminrechte an eine separate Gruppe ausgliedern. Der Vorstand sollte deshalb dazu ausschreiben, wenn sich eine Gruppe gefunden hat, die das Mumble betreuen übernehmen möchte, übertragen wir alle Adminrechte an diese und betreuen nur noch den Server. Das würde ich aber dann ganz gerne an den nächsten Vorstand als Anregung mit übergeben. Deswegen meine ich ja, also das ist auf jeden Fall anzusprechen etc. ist halt gut, aber wie gesagt, das jetzt, ich glaube, das kann auch jetzt so ein, zwei Wochen warten und damit die Leute sich dann im nächsten Vorstand auch wirklich darum kümmern können, dann was Richtung Ausschreibung eventuell und sowas geht, angeht. Ja, aber äh, ich kann die AG-Technik da gut verstehen und kann das auch nur unterstützen und als Anregung an den neuen Vorstand äh, weitergeben, weil, ähm, weil sowas ist eine Moderation und äh, die Leute der AG-Technik, wie sollte man da aus der Schusslinie nehmen und dementsprechend das sauber definieren, wer administriert ein System und wer moderiert. Ich unterstütze das. Ich würde nur sagen, man könnte vielleicht mit der Ausschreibung bereits beginnen, dass die AG-Technik oder wir da schon mal was formulieren, damit sich da ein paar Leute auch schon mal Gedanken und machen können und sich darauf bewerben können und dann kann der neue Vorstand entscheiden, was er damit tun möchte. Weil dass das ähm, sortiert werden muss und getrennt werden muss, denke ich, ist klar und wenn die AG-Technik das so vorgibt, finde ich das sehr positiv und dann kann man das durchaus schon mal auf den Weg bringen. Ich halte es ja für sinnvoller, wenn der Vorstand diesen, diese Jobs ausschreibt, dann belästigt man die AG-Technik nicht auch noch mit den ganzen Bewerbungen. Ja, ne, eben. Das meine ich, deswegen meine ich ja, sollte das der neue Vorstand machen, weil äh, Einreichungsfrist dann irgendwie eine Woche nur machen, das ist auch Quatsch. Nö, aber wir können es ja schon mal ausschreiben. Ja gut, das kann ich machen, ja. Ich habe so. mal ein Pad aufgemacht und da können wir ja mal ein bisschen brainstormen dann die Tage. Ja, wie gesagt, ich würde halt selber auch nochmal aktiv bewusst das Thema mit der AG-Technik trotzdem mal zusammen einfach noch mal durchsprechen, bevor ich jetzt hier auch eine Ausschreibung mache oder dergleichen. Ich finde die Sammlungsempfehlung schon mal ganz gut. Ich war auch schon mal so im äh, um halben Monat der Sitzung dabei, wo das angesprochen wurde. Trotzdem wäre es mir jetzt persönlich einfach Bedürfnis davor, einfach mal intensiver über alles zu reden. Ja, wir haben ja jetzt das Pad äh, auf den Weg gebracht, um da schon mal was zu schreiben. Vielleicht ähm, kann die AG-Technik da auch mal einen Blick drauf werfen und dann schauen wir mal, was wir da noch zustande bringen können. Okay. Dann sehe ich diesen Antrag als behandelt. Claudia, ich habe den Link unten drunter geschrieben. Ja, habe ich gesehen. Ähm, ganz kurze Frage. Macht das Sinn, den im Protokoll zu lassen? Ist das Pad öffentlich? Das Pad ist noch nicht öffentlich. Ich frage jetzt einfach nur, weil jeder wird draufklicken und wenn dann kommt Zugriff verweigert, dann gibt es Stunk. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ja, mach es öffentlich natürlich. Erstmal. Das könnte man generell auch mal... Das ist, wäre ja nicht nur sinnvoll für Mumble, sondern vielleicht auch für Mailinglisten und so weiter. Also es geht ja generell um ein Moderationsteam, ähm, was vielleicht einen Sinn machen würde. Insofern würde ich es auch öffentlich machen. Öffentlich oder öffentlich Read-Only? Ne, öffentlich, ruhig. Ach, da werdet ihr nur getrollt. Macht da ruhig Read-Only. Wer irgendwas dazu schreiben will, kann das rechts in den Chat schreiben. Und was? bitte, bitte, bitte Macht nicht einen Flausch mit irgendwelchen Moderatoren. Das hilft nicht. Das mit dem Read-Only finde ich auch ganz gut. Die Ergänzungen können ja so kommen, sonst hängen, hängen wir hinterher mit unseren äh, Infos. Und fehlt okay. wieder die Hälfte. Okay, überredet. Okay, dann sehe ich hier gerade, der äh, Daniel schreibt noch die noch offenen Admin-Gesuche für mail noch dazu. Ja, äh, kurz hatte Das meiste ist weit insgesamt weg. Ähm, es gibt auch noch schon Anfragen für ein, zwei weitere. Äh, nur da hab ich bis... Ich fahre halt, wenn jetzt jemand äh, bisher geschrieben hat, so hey, ich werde kein Abschneiden oder sowas nehmen, äh, versuche natürlich kurz mal rück, äh, Rücksprache bei den ne, lokalen Büropiraten, IT-Menschen und sowas zu halten. Und da habe ich bei ein paar Listen noch, aber äh, im Grunde ist das fast durch. Aber wenn jetzt, wenn jetzt hier jemand das noch mitbekommt und äh, aus den entsprechenden Kreisen äh, kommt, wäre es halt gut, wenn er das auch lokal selber nochmal anstößt. Ja, wichtig ist, dass Datenschutzerklärung und Belehrung vorhanden ist, ne? Oder dann halt gemacht wird. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sind durch mit der Vorstandssitzung. Ähm, wir brauchen noch einen Termin für die nächste. Die letzte. Wie? Ohne nicht öffentlichen Teil? Wenn mal ganz was Neues. Äh, doch, einen kurzen hätte ich ganz gerne noch. <lacht> Perflex. Dann stell dir dann, dann, dann stellt der Daniel jetzt den Antrag auf den nicht öffentlichen Teil. Komm, wir machen mal was ganz Neues. Wir lesen den jetzt alle ab? Ich suche gerade meine Dummy-Maske. Moment. Oder Daniel schreibt es einfach so eben rein. Und ich formatiere das später und geht's schneller. Okay, stimmen wir eben durch. Äh, Daniel? <lacht> äh, dafür. Ich bin auch dafür, Jörg. Nö. Ralf? Dafür. Steffi? Ach ja, ich könnte mich jetzt enthalten, aber ich bin trotzdem dafür. Chrissy? Chrissy ist eigentlich dafür, aber haben wir schon gesagt, weshalb? Nicht äh, personenbezogene Daten? Ja, ja, es ist halt immer dasselbe letztendlich, ne? Ja, aber wir müssen es äh, der Form halber trotzdem sagen. Ja, äh, wir möchten äh, Dinge besprechen, die personenbezogene Daten äh, beinhalten und äh, die wir leider nicht öffentlich ausführen dürfen. Na, dann bin ich dafür. Wenn es um die vorhin von mir angesprochene Sache geht, da wissen eigentlich alle drüber Bescheid. Was hast du denn angesprochen? Ähm, es geht äh, ich habe angesprochen, die Verweisung von einem bestimmten Verfahren äh, oder beziehungsweise dass das Bundesschiedsgericht aufgrund der Unfähigkeit des Landesschiedsgerichts ein Verfahren übernommen hat, und es geht um Volker Steude. Beide Fälle sind in der Öffentlichkeit so gut bekannt, dass ihr das ruhig öffentlich machen könnt. Ha nee, wir sind, nicht. wir sind kein Schiedsgericht. Reicht aus sind Fall auch noch nicht drum, zu wissen, worum es geht. Ihr wisst leider nicht, wie viele Ge Verfahren teilweise so aktuell noch laufen. Das ist alles ein bisschen fies. Äh, Fitz, mir fehlt deine Stimme noch. Ich hatte dafür gestimmt, oder? So. Ja, hattest du. Okay, aber wie auch immer, äh, wir brauchen einen Termin für die letzte Sitzung. Ich schlage den 24. vor. Ist das nächste Woche mit? Ja. Dafür. Dafür. Dafür. Dann ist, dann würde ich sagen, ist die letzte Vorstandssitzung dieses Vorstands am 24.04. Um 20.30 Uhr. Kann man noch mal was zu Sonstiges sagen? Ich hätte jetzt die Frage eh noch in den Raum gestellt, bevor ich jetzt kurz in den Null wechsle, weil das sind echt nur zwei, drei Minuten, äh, ob hier noch Fragen irgendwie bestehen aus dem Reisekosten helfer LPT. Waren die nicht standardmäßig eh, äh, wenn ich e genommen? Muss man da jetzt einzeln im Schluss für beantragen oder geht das Gesamt oder? Alle, die auf dem LPT irgendwie sich eintragen, beauftragt werden, dazu helfen, bekommen auch die Reisekosten dazu. Das heißt, man muss selber einen Antrag stellen, oder? Nein, ihr müsst nicht extra einen Antrag stellen, nur ähm, werdet ja vor Ort da irgendwo euch eintragen als Helfer entsprechend. Okay. Oder halt über das entsprechende Formular halt die Reisekostenerstattung halt einreichen, insofern schon. Aber ja, das, das natürlich. Also ähm, keinen extra Finanzantrag stellen, aber das Reisekostenformular dann natürlich ausfüllen, unterschreiben und äh, schicken. Das kenne ich mittlerweile. Danke. <lacht> Gern. Ja, aber sonst noch was bei sonstiges. Ansonsten würde ich gerne den öffentlichen Teil schließen und bedanke mich bei allen Zuhörern und Teilnehmern. Ich bedanke mich auch und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Und kann mich irgendjemand dann in den nicht öffentlichen Teil schieben? Äh, darf ich ganz kurz mal eben? Ich wollte nur mal hören, dass für euch soweit in Ordnung war, wie wir das jetzt mit den Pets geregelt haben. Also für mich schon. Äh, für die Zuhörer? Genau. Ob das jetzt irgend, ob sich da jetzt irgendjemand fürchterlich behindert gefühlt hat oder sonst irgendwas? Ist okay. Gut, also wenn sich da jemand gestört fühlt, einfach sagen, es war jetzt ein Testballon, aber die letzten zwei Male war echt eine Katastrophe und das kann es dann auch nicht sein. Warum gab es jetzt auch das zweite öffentliche für alle? Was für einen Zweck hatte das? Wenn jemand irgendwas unter Sonstiges noch eintragen wollte, ich habe also permanent immer in das andere Pad auch reingeguckt, ob da was reingekommen ist, dann hätte ich das unten mit eingefügt. Deswegen das zweite öffentliche Pad dass nichts untergeht oder sonst was, weil nicht jeder mag ins Sprechen kommen und da was sagen. Nur für mich ist es halt wesentlich einfacher zu protokollieren, wenn mir da nicht permanent irgendjemand rumtrollt. Ich bin da für Verbesserungsvorschläge jederzeit gerne offen. Also wenn ihr sagt, das zweite Pad ist nicht nötig, das kann man auch über den Chat machen oder sonst wie, ist das auch okay. Ich fand das mit dem Pad eine sehr gute Idee. Danke dafür. Also, wenn sonst keiner mehr was hat, würde ich jetzt die Aufnahme offiziell beenden. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons-Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähenest bei Twitter. At Krähennest Mit AE.